Élt hajdanában egy hatalmas császár, aki a díszes szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült derék hadseregének. Színházban nem kívánkozott, de még kocsikázni sem akart az erdőben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Vidám volt az élet a császárvárosában. Odatódult messze földről a sok takács, szabó, szövőasszony. Egy napon aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy takácsok, és olyan kelmét tudnak szőni, hogy a kerek világon nincs hozzá fogható. Nem csak páratlanul szép a kelméjük, színe meg mintája, de van egy bűvös tulajdonsága is, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Ó, ez volna még csak a nagyszerű ruha. Felölteném, és egyszerűen megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták. Víz megszövetem én azt a kelmét. A császár nyomban ki is számoltatott a kincstárból, Száz csengő aranyat a csalóknak, megparancsolva, nyomban lássanak munkához. Azok föl is állítottak két szövőszéket, és úgy tettek, mintha dolgoznának. Odahordatták a legfinomabb sejem meg aranyfonalakat. Aztán mindent a zsebük begyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövőszéken, szőtték a levegőt sokszor késő éjszakáján. Megnézem már, mennyire haladtak a munkával. Illetve, persze, azért jobb, ha előbb az én derék öreg miniszteremet küldöm a takácsokhoz. Meglátja ő mindjárt, milyen az a kelme, mert nagy ember ő, méltó tisztségére. Ó, uram Isten, én bizony semmit sem látok. Hiába mereztem a szemem, no talán, ha megdörzsölöm, hiába, hiába, hanem ha persze el nem árulom én ezt senkinek. Ah, tessék, tessék, tessék, tessék, csak közelebb eh, miniszter úr. Ah, er, reméljük, tetszik-e csodás kelme? Szépe a színe, finome a mintája, a bűvös kelme. A szegény öreg miniszter. Csak bámult a szegyőszékét, de bizony nem látott rajta semmit. Nem hát, hiszen a levegőt senki sem láthatja. Istenem, Istenem. Jó reggelt. Jó reggelt, kicsit álmos a hangod. Hát ez, ez már egy köterező ritusok, most már akkor is álmos hangom. Elég, nem most. Kérlek szépen, egy lefejezett Mikulást látnál, ha látnád a műsort, mert valaki megette a fejét. Én néha megszoktam nézni, hogy mit írnak a port.hu-n meg különböző helyeken. Ternáf voltam Komáromban, nagyon jó volt. Um, és úgy gondoltam, hogy akkor már ott maradok és megnézem a Vérapó című filmet, függetlenül, hogy apukám azt mondaná, ha élne. Olyan című filmet, hogy vérapó, olyat nem nézünk. Tehát nincs olyan, nincs olyan Isten, hogy az ember vérapó címmel filmet nézzen. Hát figyelj, én nagyon nagy bizalmat szavaztam meg ennek a vérapónak. Szerintem egy fél órát, vagy hárnyed órát maradtam. Amikor kimentem, akkor a kisasszony, aki ott volt, az nagyjából úgy nézett rám, mint valami csodára, mert szerintem Komáromban senki nem megy ki a moziból. Tehát ha a vérapóra akarsz menni a feleségeddel, akkor valami egyéb szórakozást is műveljetek, ami lehetőség szerint ne telefonozás legyen, mert az nagyon zavaró. A feleségemmel nem lehet horror nézni, úgyhogy szerencsére van egy öcsém, akivel az ilyenféleket. Nem igazán horror, tulajdonképpen nem lehet tudni, hogy a vérapó miről szól. Tehát ez van egy Mikulás. Jöttél aki... róla, persze, hogy nem tudod. Dehát, amí amíg ott voltam, addig azért néztem, bár foglalkoztatott, hogy az előttem lévő ember miért telefonál annyit. Gondoltam rá a héten, készültem belőled, bár talán belőled kell a legkevésbé készülni, mert Bodnár Zoltán volt talán az egyenes beszédben, és Bodnár Zoltán arról beszélt, hogy az embereknek a készpénze, tehát hogy mennyi pénz van folyószámlákon, és hogy az emberek ebben a válságterhes időben Covid és háború, milyen sok pénzt tartanak a párnacihában, és nektek volt a mastercard termék termékmegjelenítés, hogy Filipov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélgető elem, bár egyelőre én beszéltem, egyensú intézet kutatási igazgató, hogy jó regelt, jó estét, annak függvényében ki, mikor nézi, hallgatja, hogy és az emberek a párnacihában tartják a pénzüket, és gondoltam, hogy ebben a Mastercard-os beszélgetésben milyen érdekes lett volna ezt fölvetni, különös tekintettel arra, hogy vajon gyermekeink ezt a párnacih Hozzátéve, hogy Botnár Zoltán némileg fiatalabb nálam, jó pár évvel, ráadásul azért egy pénzügyi szakember, és az, hogy ez az egész párnaciha, ez megvan, ez a párnaciha, ez vajon Hollandiában is van, és hogyha Hollandiában nincs, akkor vajon mi kell, mi a, hogy lehet megtenni, vagy egyáltalán meg kell -e tenni, vagy meg lehet -e tenni a Mastercard mobil ö, fizetés és a párnaciha közti távolságot? Jó, több kérdés volt egyszerre. Hollandiában is van, Svájcban is van, Svédországban is van párnaciga. Az alapvető különbség az, hogy sokkal kisebb arányban, mint Magyarországon. Itt általában a, a történet az arról szól, hogy a lakosságnak mennyi bizalma, készsége, gyakorlata van abban, hogy ne készpénzt használjon. Mert egyébként a világon minden arra megy, hogy néhány évtizeden belül vagy minimális, vagy egyáltalán nem lesz készpénz használat. De ez nagyjából a 2000-es évek eleje óta megy, hogy a, a fejlett gazdaságok felismerték azt, hogy a készpész használatot el kell rukaszkodni, vagy el kell indulni a digitális fizetés felé. Ebben Norvégia és Svédország az járunk, de hát ők eleve alacsonyabb bázisról is kezdtek, mint ahol mi most vagyunk. De a példájuk az azt mutatja, hogy ebben lehet elérni eredményeket. Itt ugye elsősorban az idősebbek, az alacsonyabban képzettek, illetve a legszegényednek azok, akik, akik ragaszkodni szoktak a két pénzhez. Mi nagyon sokat egyeztetünk, nagyon sokféle emberrel ezekről a kérdésekről, és azt látjuk, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, vagy vannak olyan egyének, amelyekben, illetve akikben tényleg nagyon erős félelemén a, a, a, a, azzal szemben, hogy ne a kezükben tudják fogni azt a pénzt, amit ők megkeresnek, vagy megkapnak, és aztán elköltönek. Értem, amit mondasz, az a kérdés, hogy ez vajon korosztályról, korosztályra, apáról, fiúra, anyáról, lányra hagyományozódik ebben sem. Részben szerintem igen, viszont apáról, fiúra, anyáról, lányra változik is. Tehát minél fiatalabbak az emberek annál inkább hozzászoknak ahhoz, hogy készpértesznek adsanak a... Te nem fogsz arra a kérdésre válaszolni szerintem, de ez egy rossz hozzáállás. Nekem mérsékelt bizalmam van a magyar állammal szemben. Ezt értem, de a magyar állammal szemben nem kell nagy, nagy bizalmat érezzed ahhoz, hogy kártyával fizessél, mert általában nem a magyar állam működteti ezeket a... Ebben igazad van, hogy az embernél pénz van, vagy e, volt olyan idő, amikor külföldön tartottam a pénzemet, e, abban a magyar állam iránti abszolút bizalmatlanságon volt benne. Na, de képzeld el, hogy ebben viszonylag kilóksz a sorból, mert általában a bankokkal szemben nagyon alacsony a bizalom. Tehát mi olyanokat hallunk, hogy Honnan tudjam én azt, hogy amikor, mihet a Honnan én azt, hogy amikor a kártyámat, akkor csak annyi pénzt fognak levonni, Vagy honnan tudjam, hogy a buszon valamilyen rejtélyes eszközzel nem fogják elhúzni? Úr el? nem, nem, nem, nem. Én ennél sokkal földhoz vagyok. Én a berbankot kikerültem, de a Szécsényi Bankot megjártam, és azt kell, hogy mondjam, a megjártam, azt a szó fizika és a szó átvitértelmében is mondom, nem fizettem rá, de én azt gondolom, hogy miközben ezek természetesen az életvelejárói, ha az a kérdés, hogy ezeket az ember kikerülné, azt mondja, hogy igen, és nem mindenkinek van egy pénzügyi tanácsadója, téve, hogy egy pénzügyi tanácsadó sem tudta megmondani, hogy a Sberbankkal az fog történni, ami történt. Igen. Nincs. Nincs kérdés. Beszélgetünk. Tehát az berbank, a, a Szécsényi Bank azok arra voltak bizonyítékok, hogy nem arról van, hogy valami telepátiás módon lecsippontanak, mert ezt a szót ezt kifejezetten utálom, hanem egész egyszerűen a biztonsági kockázatok egyik a másikra nőtt meg. De természetesen a Lehman Brothers-re is lehet gondolni, az is bedölt, és hány ember temetett maga alá. Eljönne az nem, az ideális... Nem, nem mindegy, igen? Nem mindegy, Figyelek. Nem azt akartam mondani, hogy itt most nagyon sok dolgot összemosunk. Tehát az, hogy pénzügyi intézetekről van szó, az nem azt jelenti, hogy, hogy folyószámlákat adott esetben mondjuk ugyanolyan veszélyek fenyegetnek a betéteseknek a szempontjából, mint amikor egy, egy befektető ház összeomlik, illetve most már pont a 2008-as válságnak a hatására főleg az Európai Unióban olyan biztonsági elemeket építettek a rendszerbe, amik, amik azért ezeket az aggolalmakat szerintem részben legalábbis lehetett tették, főleg a hétköznapi betéteseknek a szempontjából. De ettől függetlenül hogy mindenkinek megvan van a lehetősége arra, hogy euró tartson, meg én nem tudom milyen számlát tartson. Itt a kérdés az, hogy a a mindenféle kivételes helyzetek lehetőségétől való félelem. E az erősebb, vagy az, hogy tudod, hogy egyébként a készpénztartással különösen magas inflációs időben egyébként te is veszítesz. Természetesen, mert tiszta vagyok, ami az összemosást illeti, azzal óvattal, mert a nép egyszerű gyereke, aki nincs, de közben mégis van, ezeket akarva akaratlan összemossa, és ha azt mondod neki, hogy összemossa fővárosi hanyagsággal, akkor megsértődik. De sehet, meg pont erről beszélünk most, hogy a, a, amikor készpénzmentes gazdaságra való átállásról van szó, akkor azt nem lehet egy, egyik napon a másikra megtenni. Pontosan azért, hogy akikben ilyen félelmek vannak, hogy akik egyszerűen gyakorlatlanak, vagy akik egyszerűen, vagy akik egyszerűen a, a, a bankhasználatnak a biztonsági oldalával nincsenek tisztában, azoknak legyen átmenet idejük tájékozódni, tanulni, adott esetben a generációs váltásnak lehessen több tere. Tehát mi sem azt gondoljuk, hogy egyik napról a másik ezt meg lehet tenni, és és Norvégiában sem lehetett osan kivezetni a kézpénzt. Ettől függetlenül, amellett, hogy az ellen kevésért szól, hogy a minél kevesebb a gazdaság. Nem ezt... vitatkozom veled, én valójában az államiránti bizalmatlanságomról beszélek permanensen. Azt én értem, azt én értem. A biztos, hogy ez is van. Szerintem akkor ez is egy kampánynak a része kell, hogy legyen, hogy már azt, megértsék az emberek, hogy nem az állam itt az elsődleges szereplő, de egyébként a magyar embereknek a jelentős része, az mondom, inkább a magás szereplők eszemben bizalmatlan. Most jött ki pár hónapja a Google-egy kutatással, amiben, ami, amelyből kiderül az, hogy a, a, nem csak arról van szó, hogy Magyarországon az online kereskedelem az jóval le van maradva az európai átlaghoz képest, de Magyarországon a vásárlók a legnagyobb arányban választják a, az utánvétes Fizetést, tehát, hogy nem merik átutalni a pénzt az kereskedőnek jobban megbíznak abba, hogy a futárnak ott helyben átadják a pénzt, mert nem tudják, hogy mi történik a pénzükkel, nem tudják, hogy megkapják el az és tudom el. Mitől lesz áttörés, vagy nem kell áttörés, elég egy folyamat? Én nagyon hiszek az edukációban, amit tudom, hogy mindig egy ö, unalmas... Nem, számomra nem. De, de egyrészt jó elményekkel, másrészt pedig kommunikációval lehet ezeket tradíciókat megváltoztatni. Én azért, ha mondjam el, a saját személyes példávon keresztül, hogy ilyen kész azt alig használok már nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje. Ha külföldre megyek, akkor nagyon ritkán szoktam pénzt látani, tehát, és nincsenek rossz tapasztalataim. Tehát nekem egészen egyszerűen nem volt eddig rossz tapasztalatom azzal, hogy nem használok túl sok készpénzt. De ez persze egy egyéni tapasztalat, ezt nem kell mindenkinek elfogadni, hogy ez mindig így is van. Csak azt mondom, hogy ezt szerintem idővel és tapasztalatokkal meg tud változni. Az biztos, hogy az államnak felelőssége van abban, hogy a pénzügyi intézetekkel együttműködve dolgozzon azon, hogy az emberek ne féljenek a bankolástól és a digitális fizetéstől. Egyébként ez az államnak is érdekel. Az Egyesült Intézet kerekasztal beszélgetésében az is elhangzott a Mastercard részéről, hogy a Covid alatt az 55 év alattiak sokan áttértek online fizetésre, és közülük sokan meg is maradtak ebben a szférában, ami azt jelenti, hogy egy Covid képes volt őket átnevelni, aztán a Covid után képesek voltak visszatérni. Én jellemző módon nem azokról beszélek, akik megmaradtak az online-nál, hanem azoknál, akik képesek voltak, függetve attól, hogy nem szereztek rossz tapasztalatot, visszatérni a hagyományosra. Persze, hát a szokás hatalma az, az, az biztos, hogy erős. Szerintem itt az is létezik, hogy a környezetünk az nem nagyon ösztönöz minket arra, hogy, hogy inkább kártyás üzletet Hát Tehát, hogyha az ember fodrászhoz jár, takarítót alkalmaz, kisboltokban szokott vásárolni, akkor nagyon-nagyon sok olyan impulzus éri, amelynek hatására azt egy alapvető kötelezettségének tartja, hogy mindig tartson a pénztárcájában nem tudom, hogy mekkora pénzösszegeket. Maradjunk ennél a példánál. Energiaválság idején az emberek elkezdtek energiatakarékosan viselkedni, vagy legalábbis energiatakarékosabban, mint korábban. Hogy elérték-e az ideális mértéket, nem tudom, azt tudom, mi az ideális. Vajon, amikor az energiaválság megszűnik, ha megszűnik egyszer, akkor visszatérnek-e a pazarló életmódra, vagy megmaradnak ennél? Barom jó párhuzam, eszembe se teljesen jó párhuzam. Szerintem, hogyha nincsenek beépítve megfelelő anyagi ösztönzők a rendszerben, tehát nincsen következménye például a túlfogyasztásnak, amit a pénztárcámból érzünk, akkor megint csak arról van szó, hogy olyan energiafogyasztási szokások, amelyeket hozzá idomultunk éveken évtizeken keresztül, azok nem volnak el egyik napra a másikra. Ugyanakkor ugyanúgy, mint a pénzpénz használat, digitális pénzhasználat esetében itt is szerintem van egy jelentős generációs különbség. Tehát, hogy, hogy a klímaválságra való érzékenység. A fenntarthatósági szempontok, azok egyszer statisztikailag látszik, hogy erősebbek a fiatalabb generáció körében, és szerintem itt is van egy lassú evolúciós folyamat, amelyik mindenféle ösztengzőtől függetlenül is zajlik az energia takarékosabb élet felé, de eltöbb de függetlenül igen, én azt gondolom, hogy ha elmúlik ez a közvetlen anyagi motiváció, akkor a hogy Kinek felütelekednek rajtunk. Bocsánat, hiszen nem meggyőződésből változtatunk rajta. Kinek kéne nevelni? Hát nem biztos, hogy a nevelés itt egyébként a legjobb szó, hát kommunikálni akkor, a akkor kommunikálni? Az államnak, mindenféleképpen szentő ebben a céges szektornak is van. hogy hogyha készpénzhasználatról beszélünk, akkor például a pénzügyi szektornak az együttműködése segítsége nélkül nincsen nagyon. Jó, de maradjunk ez. az állami szféránál, a céges szektort kevésbé ismerem. Az állami szféra ebben szintén nem jó példával elő, egyikben sem. Hát az egyiket legalábbis é. nem nagyon ismerem, a másikban semmiképpen sem. Itt kicsit bonyolódik a kép lesz, tehát hogyha például a Magyar Nemzeti Bankot valamilyen módon az állam részének tekintjük, akkor pont a Magyar Nemzeti Bank az most már egy évtizedet. Kifejezetten zászlajára tűzte a készpénzmentes gazdaság felé vezető utat. Más kérdés, ja. hogy mennyire megszereplő meg az Jó, Én, én, én ugrándoztam, mert én most az energiatakarékosságról beszéltem, hogy speciál, ugye az, valami teljesen ismeretlen okból emlékeim szerint, például a 18 fok alól a Magyar Nemzeti Bank is intézményei kivételt kaptak, hogy mi alapján elképzelésem sincs. Tételezzük fel, hogy megcsal az emlékezetem. Ja, értem. De ez is egy olyan kérdés, amiben valószínűleg, hogy nem fél év alatt kellene változást elérni, jól mondtad, hogy az államnak most már évszéletek után ezen dolgoznia kellene. Magyarországon valamiért nem, nem volt ez prioritás. De soha nincs késő elkezdeni. E jó példában jársz el? Itt, itt, itt, tehát amikor energiahatékonyságról, meg energiathatékonyságról beszélünk, ne arra gondoljanak feltétlenül az emberek, hogy 18 hoknak kell lennie otthon, és kabátban kell fagyoskodni a tévé előtt, hanem, hanem olyan energetikai beruházásoknak az elmaradásáról, amelyeknek köszönhetően egyébként organikus módon az összes rezsiköltségünk, tehát a töredéke lehetne bár ma annak, mint amit fizetnünk kell. Tehát itt arról besz, nem arról beszélünk, hogy használjunk nagyon kevés energiát, amik túl tudunk élni, hanem arról, hogy használjunk annyi energiát, amelyre valóban szükségünk van, mert például nem olyan épületekben lakunk, ahonnan a felhasznált energia jelentős része az hasznosulatlanul egyszerűen elfolyik, kérdhetesen szólva. Bár éppen a ti tanulmányotok arról szól, hogy az építősi házak ezibben már jó példával járnak nagy számban erről. Igen, de a felújításokkal kapcsolatban, vagy az ingatlan bővítésekkel kapcsolatban például nincs neki ilyen szigorú szabályok. Most arról beszélünk, hogy a épülettel szemben az úgynevezett nulla energiaigényű kritériumot támasztja el a hatóság, amikor engedélyeket osztogat ki, és ebben eléggé megengedő a magyar szabályozás, Miközben, hogyha... <tos> Komolyan vesszük azt az állam által egyébként szántalanszor aláírt és, és zászlajára tűzött célt, hogy 2050-re Magyarországnak semlegesnek kell lennie. Tehát ha a saját törvényeinket be akarjuk tartani, akkor az a minimum, hogy évente nagyjából 100 ezer lakó ingatlant az teljes mélyegszerújításon kell keresztülverni. Ennek, bocsánat, ennek van egy jogszabályi környezete, amiben ez tud működni, van egy tanácsadói hálózat, amit létre kell hozni, van egy finanszírozási keret, amit tehát rengeteg teendő lenne. Amire egyébként nagyon sok pénzünk és időnk lett volna az utóbbi évtizedekben, ez mindedig elmaradt sajnos. Ez teljes mértékben így van. Én nagyon szívesen vennék részt egyébként ilyen felvilágosító kampányban, különös tekintettel arra, hogyha azok praktikus vonzattal is bírnának. Én körbe kaszakta Márta Imrét, aki talán a 24. hónap kabátban adott interjút a héten, mert ezt egy olyan elemnek véltem, és el is magyarázta, hogy ez miért mérülnek mér kabátban, mert hogy egyébként miért fontos, hogy 18 fok, vagy még annyi se legyen. Ez egy nagyon sok szempontból nem komolyan vehető ország, miközben a, a mindaz, ami nem komolyan vehető, az az életünket alapvetően befolyásolja. A ti tanulmányotok arról is szól, hogy ez az energia... Uh, hogy is van ez a klímasemlegességgel kapcsolatos intézkedéseket, hogyan tolja el az állam a 2030 utáni részre, amivel kapcsolatban az Egyensúly Intézet aggájainak adott hangot, és nem, hogy azt a mértéket várná el a 2030 utáni résztől, ami le van írva, hanem annál nagyobbat, de a 2030-ig terjedő részt pedig, agája figyeli, mondván, hogy azzal milyen mértékben akarja kihúzni magát a magyar kormány. Csak hogy értsen a hallgató és aki nem olvasta a tanulmányunkat, mert néha már éseztem követni, melyik tanulmányunkról beszélünk. <coughs> Itt ugye arról van szó, hogy ha 2050-ig el akarjuk érni a klímas és ehhez csökkenteni kell a károsanyag kibocsátásainkat, akkor ezt a csökkentést ezt milyen ütemben, ütemezésben tervezzük? És arról van szó, hogy a mostani úgynevezett nevezett célunk, tehát az, hogy 2030-ig hova akarunk eljutni, és mit hagyunk hátra a maradék két évtizedre, ebben nagyjából azt a filozófiát valljuk, hogy hát elérünk arra, hogy hát még lesz 20 évünk utána is. És ez egy nagyon-nagyon rossz felfogás szerintünk, mert egyszerűen arról van szó, hogy a hátramaradt, kevesebb, mint 30 év legnagyobb terheit, azokat egyszerűen elodázzuk, és azok sokkal nagyobb tömegben fognak később ránk szabadni. Ezért mondjuk mi azt, hogy egyébként. Rendelkezésre áll egy csomó már elérhető és uh, költséghatékony technológia, arról sokkal magasabb ambíciót tűzünk ki. Egész egyszerűen azért, hogy 2030 után ne maradjon annyira-nagyon sok teendőnk, mint amit most hagyunk magunknak hátra. Karácsonyfa lesz? Uh, lesz. Ez, ez például egy olyan, olyan tényező, hogy én minden évben elgondolkodom, hogy nem fog a gyerekem majd szemrehányást tenni nekem azért. Igen, nem véletlenül kérdeztem. Igen, igen, ez, ez egy dilemma is. És... Egyáltalán nem kizárt, hogy, hogy ebben lesz nálunk váltás. De ez egy generációs történet, tehát pont erről beszélgetünk, hogy az én generációmnak ez nem volt probléma soha, hogy karácsonyfaz van alattaliban. Miközben racionálisan, már tudjuk, hogy ez igenis probléma. Magyarul, hogy majd egy gyereknek kell szólni, hogy apa ne vegyünk karácsonyfát, mert addig lesz. Hát, én ezt nem fogom szerintem megvárni, de, de én is ember vagyok, és lassan megy az átállás. De lehet, hogy most, hogy szembesítesz nagy évvároságet a dologgal, lehet, hogy ez lesz az, az én. További sikereket és boldogságot. Viszont kívánom. Szia. Önök Filipov Gábort hallották, az Egyesült Intézet kutatási igazgatóját. Most meg egy másik kutatási igazgatót hívok. Igen. Na, Navracs és Tibor Veszprémi polgár fényképét kérem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hol találtam? Benne az irodában. A minisztérium irodájában. Akarja, hogy legyek a blik? Blik? Blik! Próbáljuk, Próbáljuk meg, igen. Hány fok van? Hát azt nem tudom <gül> megmondani, de mondjuk ilyen... De érzékeli a különbséget, hogy hidegebb, ez, persze, hidegebb ez, van, mint egyébként? Persze, persze, persze, persze, persze. Igen, igen. Hűvös kés, de bírható, én, én viszonylag hidegtűrő vagyok, tehát számomra ez nem okozászai problémát, de 18 azért van szerintem. Tehát, vannak olyan épületek, hogy vannak olyan helyiségek, ahol kifejezetten százik az ember, a, az én irodám azért ilyen nem, hűvösebb van, de, de bírható azért a braziliai erdők nagyon haragszanak magára, mert amit én csak maga miatt nyomtatok, abból szerintem nagyon sok fa tehát nagyon sok fa pusztulását okozza az öntevékenysége. Ebben még sose gondolt bele, ugye? Nem, nem, és sajnálom is, hogy így van. Igen. Hát ugye az, azért van, mert a fejem az nem kaptalam. Azt árulja el nekem, ha ugrándozni fogunk, um, de... Meghagyom önnek a lehetőséget, hogy ne akarjon válaszolni. Csak mondom. Igen. Ez az udvargyi György veszprémi érsek elmozdítását kérik a Hívei Ferenc pápától ez a történet önnek megvan? Természetesen, veszprémi polgárként, persze. És mi a hozzászólása? Különös tekintetel arra, hogy a nép egyszerű gyermeke ne haragudjon, fővárosi hanyagság fogalmuk nincsen szerintem, hogy miről beszélünk, tehát Rigács példájából kiindulva azért nagyon vigyázni kell arra, hogy miközben a fővárosból nézzük a vidéket, vagy Vidékről nézzük a fővárost, azért kellő tájékozottság kell ahhoz, hogy utána lehanyagozzuk a másikat. Ugye arról van szó, hogy itt van, vannak templomablakok, meg van egy átalakítás, amivel kapcsolatban az érsekúr, úr, ez a megfelelő kifejezés, és a hívek, beleértve nem csak híveket, hanem veszprény polgárokat, nincsenek egyező véleményen, és ez a nem egyező polgárok száma, ez több ezres nagyságrendű bele van kavarva ön is, hogy amikor erről beszéltek, akkor ön is ott volt, ami nem azt jelenti, hogy ön ebbe beleegyezett, vagy önnek ebben dolga lenne, de minden esetre azt kérdezem, hogy mi Navras és Tibor hozzáállása az ablakokhoz? Igen, engem mind a két, ez nem csak ablakokról szól, és azért annyiban nem rigács, hogy mondjam, annyiban nem rigácshoz hasonló a helyzet, hogy ez azért valóban egy bonyolultabb történet és helyi ügyként indult, a, és éppen azért, engem mind a két oldal megkeresett már. Több, hát mert egy fontos elfes. Igazából az egyik oldal keresett csak meg, hogy őszinte legyek az ügyben, hogy álljak bele a, a vitába. Nekem meg van ezzel a a véleményem, mint Veszprébi polgár. Én úgy érzem, hogy nem lehet meg a véleményem, mint, mint miniszter, illetve egy másik választókerület országgyűlési képviselője, és ezért is hárítottam el mindig a megkereséseket, hogy ha ha csupán egy veszprémi adófizető polgár lennénk, akkor le ez el is mond, mondhatnám egyébként a véleményemet mert semmit nem jelentene. Így viszont egy másik választókerület ügyeiben, még ha a szülővárosomról is van szó, de egy másik választókerület ügyeiben nem szívesen szólnék bele. De elmondom a történetet, el, el, meg mind a két oldal érvelését ismertetni, és így a hallgatók eldöntötik, hogy kinek van igaza. Amikor 2000 20 mi elkezdtük az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatra való felkészülést, akkor a, a Főegyház megye, és az Érsek úr is megkeresett minket azzal, hogy ők nagyon szívesen azzal segítenék az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat megvalósulását, hogy a programok mellett ők a vár negyedet, ezt mindenki talán ismeri veszprémből. Nagyon szép hely. I igen, ezt ő ő felújítatná, vagy ő a Főegyház megye felújítatná, és új funkciókat is terveznének bele, és ez ők meg is terveztették ezeket a felújítási munkálatokat, amelyek majd egyébként, ha jól emlékszem, 2026 körül érnek majd véget, de már most írnak egyébként, és a 23-as évre éppen az Európa kultúrás Fővárosi Programsorozat mi az majd fel fogják függeszteni. De ami a lényeg, ennek a középpontjában van a Szent Székes székesegyház, ami ugye az érseki székesegyház, ez a neoromán kéttornyú templom, talán hallgatók is emlékeznek, ráisztett, Veszprémben rá kerestnek, akkor általában ez szokott emblematikus előugra előugrani a viadukt mellett mondjuk még. Ez, ez egy ősi székesegyház. Tehát ennek az alapjairól a legvalószínűbb módon az első írásbeli emlék 966-ból származik, amikor a salzburgi érsek hivatkozik már erre a székesegyházra, mint létező székesegyházra. Tehát a honfoglalás korábban már létező székesegyházról van szó amit a törökök, ugye Veszprém 13-szor cserélt gazdát a török háborúk alatt neki frontvonalon volt, és ebből teljesen elpusztult ez az egész várrész, beleérte a székesegyházat is, ám amikor felszabadult Veszprém véglegesen, és megindult az újjáépítése a várnegyednek, akkor ez barokk stílusban újraépült. Míg nem 1908-ban a barokk stílust átépítették neorománná, külsőre belül pedig egy ilyen historizáló-ekletikus belseje lett, és 1908 óta létezik ilyen, ebben a formában, ebben a külsőben, ahogyan mi ismerjük. És az idők folyamán, ahogyan ez szokott lenni, díszesedett, vagyis grafitókat festettek rá belül ilyen orientalista, színes belső festés, üvegablakok lettek, és a többi. Ezek egy része a második világháborúban megsérült, amikor Veszfémet is bombázták, és így az 50-es években az üvegablakok, az eredeti üvegablakokat kicserélték, bizony Stélo Lili által készített üvegablakokra, és ezek vannak, vagy voltak egészen mostanáig ott. Amikor 2020-ban megkezdődött a Várnegyed felújítása, akkor a Főegyházmegyek különösebben nem kommunikált a részleteiben, hogy milyen tervek alapján képzeli el a felújítást. Ezért én gondolom, hogy a hívek jelentős része számára, egyébként számomra is magától értetődőnek tűnt, hogy maga a felújítása az nagyjából mindent a megszokott formájában, vagy a megszokott külsejében újítja fel csak, felújítja, újrafesti, nem tudom, restaurálja ahogy ez szokott lenni. Éppen ezért, amikor ez valamikor 21-ben, ha jól emlékszem, megjelent már egy részletes sajtótájékoztatót követően a Szentmihány Székesegyház felújításának látványterve, amely belülről fehérre meszelt, freskó, szgrafító és kép nélküli falakat mutatott, akkor, akkor már a hívek egy részében, megindult egy, egy ilyen felháborodás, hogy de hát nem erről volt szó, kérik vissza a saját általuk megszokott templombelsőt, és erőm már folyt egy vita. Erre jött rá az, amikor az üvegablakokat elterjedt, az üvegablakokat ki fogják cserélni, mert az érsekség érvelése szerint maguk a, a falfestmények is menthetetlenek voltak, az elmúlt évtizedekben, olyan, olyan, nem tudom, olyan folyamatok indultak el, vegyi folyamatok pusztítottak a falban, vagy a falon, nem vagyok szakértőzi lehet, hogy nem mondok teljesen korrekt dolgokat, de talán értik a hallgatók is, hogy mire gondolok, aminek következően menteszeszemek voltak a falfestmények, az üvegablakok is kicserélendők, de az érselhesség nem zárkózott el attól, hogy a későbbiekben ez majd Esetleg. Hát ez annyira így van, hogy ugye megtaláltam a papiáim között azt, hogy a magyar-narancsírása alapján készült cikkünkben a heti lap nyomán azt írtuk, hogy az Ősesség a tiltakozások ellenére tejfehér üvegablakokra cserélni a Székesegyház festett üvegablakait. A szemle megjelenése után a Veszprémi Főegyház megye arról tájkoztat alapunkat, hogy bár a korábbi tervekben szerepelt ilyen változat, ám a végleges tervek alapján megmaradnak a festett üvegablakok. Na igen, és akkor ez, erre szervez. Ődik. Tehát van a híveknek egy része, aki vitatkozik az érsek koncepciójával, az érsek koncepcióval. és a legutóbbi fejlemény ezügyben, ami most már az országos szintet is elérte, hogy erre néhány helyi politikus, többek között név szerint említve a hírekben, Katanics Sándor, a Demokratikus Koalíció volt helyi, politikusa, aki most független, abból adódóan, hogy az országgyűlési választáson a demokratikus koalíció nem őt indította jelöltként, ezért kilépett a demokratikus koalícióból, ő odaállt úgymond a hívek mögé, vagy a hívek elé, és, és részt vesz ebben az aláírásgyűjtő akcióban, ami azért nem csak veszprémieként, ha jól emlékszem most már, én ezt tudom, hogy a Főegyház megyében különböző pontokon gyűjtöttek, aláírásokat ennek érdekében, hogy a Vatikán mozdítsa el az érseket. De igazából ez, ez Veszprémben, folyik a Veszprémben egy vita a Székes felújításával kapcsolatban, ami lassan, én úgy érzékelem, hogy lassan egyébként kezdjünkból pontra jutni, lehet, hogy tévedek, amikor az itt külni, illetve most egy nyár óta folyik egy aláírásgyűjtés, ha jól nem Jó, de mint látszik, van eredménye. Ugyanakkor az ön megnyilvánulása alpján azt kell, hogy mondjam, hogy az ön szervezeti és működési szabálya, mint kvázi BBC etikai kódex, azért én ajánlanám a Fidesznek, hogy általában, hogy át lehetne venni, mert egy navracs is nem csinál nyarat. Tehát az, ahogy ön egyébként megnyilvánul és integritásában, autonómiájában meghagy adott esetben más országgyűlési képviselőket azoknak a helyi érdekeltsége miatt, miután az ön hangja ebben a kavalkádban elvész, ezért én nem félreérthető módon, vagy ha valaki félre akarja érteni, hát erd félre, nagyra értékelem az ön megnyilvánulását, de miután jóformán ön az egyetlen ilyen fecske ennek következtében, azért a többieknek szólni kéne, vagy ha nem szólnak, akkor nem árt, ha az ember nem csak ezzel különbözteti meg magát, de nem akarok már így koran reggel nagyon sok jó tanácsot adni önnek. Hát köszönöm szépen. Ugye a helyzet abból a szempontból is érzékeny, hogy nekem ez a korábbi választókerület tehát én is voltam országgyűlési képviselő, és ráadásul most jó barátom a mostani országgyűlési képviselő, ezért nem, ezért kell nekem én úgy gondolom, hogy a szokottnál is óvatosabban eljárni. Igen, csak annak, hát, ugye? ugye mindkettőnk közös ismerős, a Krisztina, aki ugye a fociból is kiírtaná a taktikai szabálytalanságot. A taktikai szabálytalanságok a politikában egészen másféleképpen léteznek és nyilvánulnak meg, mint a fociban, de ha tetszik, akkor ugyanannyira elítélendőek. A célja mind a kettőnek ugyanaz, hogy lehet, hogy a Honpolának ezt a kifejezését a, a politikában az kopirájtolni kéne. Ez most más, amikor a rendkívüli kormányinfón, ami egyébként totálisan értelmetlen volt, tehát egy olyan szituációban az ember kommunikét ad ki, nem kormányinfót tart, amire előtte meghívja háromnyed órában az embereket, ebben szintén nem várom az ön megnyilvánulását, hiszen nem fog beleszólni Gulyás Gergely megnyilvánulásába, de annyira, hogy még nélkülözik a szóvivőt is, akit úgy látszik otthonából nem akartak kiragadni, én figyelj, addig, amíg nekem egészségem van és humorom van, addig, addig nagyon jó számomra bizonyos szempontból színház a színháza politika. Az egy másik kérdés, hogy időnként kijönnék belőle, csak hát ahhoz az országot is el kéne hagynom. De az, hogy ebben a megnyilvánulásban Brüsszelt akarja leváltani a gulyás, most szándékosan nem mondom a kormányt, mert akkor abban önt is belekéne kéne értenem, de hát tulajdonképpen a kormány is, ahogy a híve Katani Sándor segítségével a Veszprémi érseket akarja leváltani, miközben az Európai Bizottság megszólal egy nappal később, és azt mondja, hogy köszönjük szépen, de mindaz, amire hivatkoztak a sajtótájékoztatón, azok jelenleg nem léteznek, szóval ebben a miniszterelnök úr által is említett ember legyen, aki kiismeri magát valamit, akik a gépház zajban részt vesznek, azoknak azért időnként adnék egy sárgalapot, két sárgalap után pedig átmenetileg nélkülözném a jelenlétüket. Tehát van egy alapvetőgépház zaj, abból adódóan, hogy a nemzetközi környezet is eléggé zajos, meg a gazdasági környezet is, és Veszprémben erre jön egy még erősebb gépház, ami csak erősödni fog, hogy közeledünk az Európa Kulturális Fővárosnak Programsorozathoz. De ez jó. Ezt látom, ez jó, de az engem, ez engem érintő, vagy engem elérő megkeresésekből látom, hogy egyébként a, érthető módon a dolog iránt, nem foglalkozás szerűen érdeklődők számára. Most kezd a, a, a látókörbe bekerülni. Hát a ködből most, most jön ki. Igen, igen. Hát igen, én, én meg úgy, igen, most már azért most már jó részt elő van a dolgok, de sokan most jönnek rá arra, hogy hát veszprém, 2023-ban Európa kultáis fővárosa lesz, főleg Veszprémben kívül a Veszprémiek, szerintem az jó részt már tudják, mert ott elég sok minden történt már eddig is, és az felébresztette az érdeklődésüket, de aki nem veszprémi, az persze az most jut eszébe, hogy ő neki van még egy kedvenc. Programja egy kedvenc fellépője, egy kedvenc kiállítása, amit mindenképpen be kell suvasztani Európa Kultályos Program programsorozatában, mert anélkül nem igazán méltó a maga a Oké, okay, de ahhoz mit szól, amikor azt mondja a brüsszeli szóvő, hogy értelmetlennek nevezte, hogy a kormány a brüsszeli szankciókat okolja a Magyarország üzemanyag hiányért és a benzinást a kivezetésért? Azért Magyarországon előbb-utóbb minden, mindenét vagy Brüsszel, vagy Soros a felelős, és azért az nem normális dolog, hogy időnként megkérdezik önt, és ön azt mondja hangulatának, helyzetének megfelelően, hogy ön nem pont így gondolja. Én semmire nem akarom önt biztatni, ráadásul ismerjük egymást. Amikor én eljöttem az ATV-től, akkor abban benne volt a klubrádió frekvenciájára való ráindulás is, én nagyon sokra értékelem a lojalitását, és nagyon sokra értékelem, hogy átlépett a KDNP-be, és ezáltal a fidesz iránti lojalitás automatikusan megváltozott. Szándékosan mondtam, hogy nem csökkent, vagy növekedett. De azért nem lehet könnyű valakinek elviselni azt, hogy számtalan dologban, és akkor most nagyon enyhén fogok fogalmazni, a hangsúlyok nem pontosan ott vannak, ahol az öné. Én nem várom öntől azt, hogy kiváljon, de... Nem lehet könnyű kormánytagnak lenni. De ezt szerintem sosem könnyű kormánytagnak lenni. Igen, csak az a mérlegelés, amit egyfolytában az embernek ö, ö, meg kell tennie, az szerintem meghaladja azt a mértékét, amit egy normális embertől el lehet várni. Ezt nem tudom, Ez lehet nekem, okos persze időnként. Jó, ugye ez okozza a buborékot, ez okozza azt, hogy nem hallottam, nem ismerem, nem olvastam, mert a Brüsszelre hivatkoznak, oktalanul, önnyi, annyiszor nem mondhatja azt, hogy nincs így, mert előbb utóbb akkor az osztályfőnök megkérdezi, hogy mond Tibor, te tulajdonképpen kivel vagy? Ez így, ez így van, de az, de ugye, ehhez hozzá kell nem, hogy, hogy én, én nem szoktam, hogy mondjam, nem ismerem ezt, és nem hallottam azt, nem szoktam olyankor alkalmazni, amikor egyébként ismertem, vagy hallottam az ügyet. Tehát Jó, de most ebben a konkrét minden esetben, minden mit kezd az, amikor nincs Brüsszelnek hatása, mondja Brüsszel, Magyarország azt mondja, hogy van, keresem a, a bölcskát. A... Hát ez ugyan... nekem ez ugyanolyan, mint ami az Európai Parlament és a Magyar és Magyarországgyűlés között folyik, vagy a... vagy a két testületben folyik. Jó, de itt melyik az Európai Parlament? A bizottság, vagy Gulyás Gergely? Na, kinek melyik? Nem, de ez nem tényekről van szó, véleményekről van szó. Véleményekről van szó. Vélemények ütközhetnek. Hát értem. A, mi azt mondjuk, a mi álláspontunk szerint a szankciók emelik olyan mértékben az árakat, illetve a... Jó, de Brüsszel azt mondja, hogy nem, ne haragudjanak, kormányinfó az nem véleményszabadságról szól, az adatközlésről szól. Akkor hívják véleményinfónak. Nem. Nem, nem. A kormány, a kormány álláspontja az részben adatok, adatokon alakuló politikai vélemény. Mint ahogy a bizottságnak is az álláspontja sorolja azokat az eseteket, a klasszikus 2016-os vagy 17-es eset, amikor soha nem indítottak túlzó deficit eljárást Franciaország ellen a mászvéti kritériumok megsértése miatt. És amikor megkérdezte egy újságíró szintén jóval a 300 fölötti költségetési hiánynál, hogy Franciaországgal szemben miért nem indul? deficit deficiteljesünk, mert az összes tagállammal szemben indul, és azt mondja Jean-Claude Juncker, azért mert Franciaország az Franciaország. Ezt már mondta nem egyszer, de azt el nekem, lehet, val... mert ez már kirívó példáról. Én ezt tökéletesen értem, de azt el, hogy akkor a beszélgetésünkből gyakorlatilag az igen, nem is a fekete-fehér az kizárható. Csak színes, csak olyan, hogy a fiala visszarugott, csak olyan, hogy a navracis visszarugott, ez létezik. Nem, nem, mert arról nem hiszem, hogy vita lenne, a nem fognak olyan mondani, hogy Magyarország nem 93 ezer négyzetkilométer hanem mi szerint ezer négyzetkilométerből. Ezek mások. Tehát nem, uh, a, amikor arról beszélnek, hogy egy, egy adott esetben egy előállt helyzetnek mik az előzményei, szerintem teljesen legitim módszer, hogy, a, hogy a nem csak politikusok, emberek, hétköznapi életben miért, miért olyan későn jutunk kenyérhez, Egyrészt azért, mert olyan hosszú a sor, vagy azért olyan hosszú a sor, mert már egyébként sem volt kenyér, és azért összevitatkoznak a sor az emberek. Tehát ez, nem, ez nem, nem szigorúan politikai jelenség, hogy egyébként tényeket eltérően ítélnek meg. Én ebben nem látok. Ez egy emberi dolog. Nem látok semmit. Igen, le. de ennek az emberi dolognak a túltengése már lehet olyan, ahol az ember vagy párásítót, vagy az ellenkezőjét használna. Biztos van olyan, van akinek már egészen korán, aki azt mondja, hogy ő aztán politikával biztos, hogy nem foglalkozik, mert a politika az önök cukorkája, van, aki meg ebben lukickol, élvezi is, és minden tényről elmondja a saját véleményét. Ez szerintem mindenki maga választja meg. Igen, de ő is nagyon jól tudja, hogy bizonyos dolgok stigmatizálása előbb-utóbb akár fizikai atrocitásba is tudott a világtörténelme folyamán válni, és azt szándékosan nem mondok példát, mert nem akarom azt, hogy most hirtel azt gondolja, hogy én ezt a kettőt egybevetem. csak azt mondom, hogy ezzel óvattal kell bánni, az ördögöt a falra festeni, egészen addig lehet, amíg azonnal le nem jön. Ez így van, ez így van, maximálisan egyetértek. azért ez nem egy... Itt volt ez a pénzügyminiszterek tanácsa, volt vétó, nincs vétó, ez például, vagy menjünk vissza, kérdezem öntől, normális dolog-e az, hogy amikor az Európai Bizottság elfogadta azt, amit elfogadott, és aztán elfogadásra ajánlott a különböző uniós szervezeteknek, eddig követhető vagyok, ugye? Igen. Akkor ön, és Bacsa György, Bacsa György benzinügyben, ön ezügyben egyik tévéből a másikba ment. Hírtévéből ment ATV-be, azt kérdezem öntől, mire van a közszolgálati magyar televízió? Mire szól a közszolgálati magyar televízió? Mire? Tehát, tehát az, hogy az emberek elmondják egy és ugyanazt két különböző televízióban, és azt szándékosan nem mondtam, hogy beállítóságo, és nem is fogom mondani ezt. Én ez ügyben eh, azt gondolnám, hogy ön ad egy interjút a magyar távirati irodának, és azt az veszi át, aki akarja. Ez a fajta kiegyensúlyozás, vagy nem tudom erre mi a megfelelő kifejezés, én döbbenten figyeltem, kifejezetten aggódtam Bacsa Györgyért, mert tudtam, hogy hányra kell az ATV-be érni, és szerintem valami felvezető autóval kellett, hogy közlekedjen, mert a két tévé annyira nincs közel egymáshoz, de aztán hál' Istennek átértés-közlekedési balesetet se okozott szerintem, vagy legalábbis emlékeim szerint. Aha. Hát én Bacsa György, azt nem tudom, hogy György... De hogy ön is egyik televízióban mint a másikba. Tehát én azért döntöttem így, mert ez a két televízió keresett meg, hogy menjünk be akkor este. De ön, ön nem gondolja azt, hogy ennek a helyét át kéne, hogy vegye az a televízió, aminek ez a dolga, az a Magyar rádió, aminek ez a dolga, és úgy... Tehát... De, de most ilyenkor az a megoldási felhíván, nem a hírtévő, hogy menjek be este, és azt mondom, hogy nem. Nem, szerintem nem önöknek kellett volna. Nem, nem, nem, nem. Jogos a kérdés. Ennek egy rendszerét kéne tudni kitalálni. De ez nem az én dolgom. Én ebben a rendszerben, és nem én találom a médiavilágot Magyarországon. Én csak egy politikus vagyok. próbálja az üzenetet át. Értem, kisbetűkkel. Ugye napi rendre se került ez a vétó, ez valójában arra jó, hogy felekedni lehessen? Nem tudom, tehát ugye... A vétó kifejezés. Például, ilyen, igen, tehát például az, hogy most ez vétó, vagy nem vétó. A, amennyire én tudom, az ECOFIN tanács ülésen arról volt szó, hogy a többéves pénzügyi kerettervet szabályozó rendeletet módosítani kell ahhoz, uh -huh. hogy az Európai Bizottság uh -huh. a költségvetési tartalék terhére hit. Én, én is így tudom. Én is tudom. Ez egy hangúságot követel. A, ez még nem az ukrajna, a ukrajnának szóló hitelről való döntés, hanem ez arról szóló döntés, hogy a többéves pénzügyi keretterület módosítsák-e, vagy nem módosítsák-e. És ezügyben szavazott Magyarország nem el. De ezért vették le a napirendről, mert egyébként további egyeztetéseket tartottak szükségesnek. Tehát nem arról van szó, hogy elbukott az egész szavazás. Ha jól tudom, jövő héten szerepelni fog. Viszont össze most már amennyire én látom a sajtót, ezt látványosan összekötik különböző magyar ügyekkel, ami, ami azért elég informálisan előszakott fordulni, hogy ennyire nyíltan ezt mondják, és innentől kezdve ez már az én kompetenciámat meghaladó dolog, mert és ha akarnám, föl is háborozhatnék, hogy hogy jönnek ahhoz, hogy miközben mi tárgyaljuk az elmúlt hat hónapban a feltételeket, megtesszük azokat a lépéseket, amiben megegyezünk, az Európai Bizottság kiváló minősítést ad a nemzeti tervre, amit elkészítünk. Tehát visszük mindent a mi kompetenciánkon belül, addig, ameddig lehet, és a, ha nem is a tökéletes, de a nagyon jó állapotig, akkor egy teljesen más, tehát azt mondják, hogy jó, most eddig focisztunk, most viszont gyeprakta következik. Mondhatám, hogy miért? Döntsenek a helyreállítási tervügyében, és döntsenek a partnerségi megállapotás ügyében, és hagyjuk most még én nekem, mint az én tárcámért és területemért az Európai Uniós forrásokért felelős miniszternek, nem áll hatalmamban az, hogy én az Ukrajnáról vagy Ukrajnát támogató hitel miként ez egy miniszterelnöki szint. És az Európai Bizottság vagy a tanács, vagy a tanács soros elnöksége, nem tudom, most azt mondja, hogy igen ám, de mi ezt összekötjük, ha te azt nem szabadod meg, akkor mi ezt nem szabadod meg is. Ez, ez azért egy furcsa, furcsa dolog. Ez a Magyarországon ilyen történne, akkor itt akkor, akkor beszélne mindenki Butyiról, meg arról, hogy micsoda dolog ez, hogy összekötünk, összeren tartozó dolgokat. Szerintem ez egy furcsa dolog. Ez új jelenség? Hát így, ennyire nyíltan új. Tehát ez informálisan előfordult már, hogy, hogy egy ország, de akkor is nem úgy, hogy az uniós intézmények zsarolnak egy országot, hanem egy ország zsarolja az uniós intézményeket, hogy őnek ilyennek, meg kell valósulnia, akkor hajlandó hozzájárulni egy másiket. Ez valójában azzal van összefüggésben ez az egész helyzet, hogy Magyarország ezügyben azért van speciális helyzetben, mert a szankcionálás tekintve nem osztozik a többi tagállam sorsában, akár Lengyelországot tekintve sem. Tehát, hogy valójában ezért vagyunk egyedül? Igen, mert azért ebben egyedül van, a, a, inkább a hitel nem is annyira szankcionál, a szankcionál végül ugye ott vagyunk mindig, de a hitelnél mi azt mondjuk, hogy mi kétoldalú alapon szeretnénk rendezni ezt Ukrajnával, nem Európai Uniós hitelfelvétel résztvevőjeként vagy keretében, és pedig azért nem Európai Uniós hitelfelvétel keretében, mert egyszer már hozzájárultunk egy közös Európai Uniós hitelfelvételhez, ez az a bizonyos helyreállítási alap 2020. 20 végén, 21 elején, aminek ugyan ott vagyunk kezesként az Európai Bizottság mögött, hogyha a bizottság nem tudna fizetni, akkor nekünk kell fizetni a részletet, többek között, mint a többi tagállamnak. De most láthatjuk, hogy milyen politikai nehézségekbe ütközik, hogy ebből a ránk háruló részt, vagy a minket megillető részt megkaphassuk. Mert a bizottság amelyet mi segítettünk hitelfelvételhez azzal, hogy mi garantáljuk a, a, a hitel visszafizetését, a bizottság most politikai feltételeket támaszt Magyarországgal szemben, tehát az ő saját készülető szemben. És ezért mondja azt Magyarország, hogy hát, ha ilyen egy közös hitelfelvétel, akkor mi inkább ezt két oldalú a, alapon rendezzük Ukrajnával. tehát nem a Magyar kormány nem a. A sőrömmel? A se örömmel. Hát elég jelentős összegről van szó, hát nem örömmel, De most örö, de örömmel kellene? Tehát ez nem volt egy kritérium, hogy örömmel. És tudom, nem, ne, nem, itt itt rossz, rossz, rossz volt a kifejezésem. A, de, de volt akadályversenyünk általános iskolában, a pluszpontot. Iga, igaza van, nem fog, nem, ne ön lecsapott arra a szóra, amit mondtam, rosszul fogalmaztam. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy az ember érzékel egy ilyen konfliktusban, hogy mit hogy mit érzékel ebben a konfliktusban, ami Oroszország és Ukrajna között van, és ami egyébként ma már az egész világra kihat, és van benne egy egészen szubjektív elem, hogy ki mit gondol róla, e a magyar kormány elsősorban a miniszterelnök megnyilvánulása nem túl részvételjes. Ugyanakkor Magyarország több mint egy millió ukrajnai menekültet fogadott be hosszabb, rövidebb időre. Tehát átmentek az rajtuk. Azért maradtak is itt, maradtak Ön. is itt. Én tudom, az én választókerületemben is vannak menekültek. Nem tudom megmondani, hogy hányan maradtak, hányan mentek át országos számból, de egyrészt újjáépítettünk épületeket Ukrajnában. Másrészt befogadtunk menekülteket, harmadrészt segészállítmányokat szállítunk Ukrajnának. Tehát Mondhatjuk azt, hogy mi nem vagyunk örömteli segítők, de akkor számoljuk hozzá ezt is, és nézzük meg, hogy az úgynevezett örömteli segítők mennyit segítettek ténylegesen. Tehát egy Portugália vagy egy Luxemburg mennyit segítettek e ténylegesen. Figyelj, én csak arra a múlt heti nyilatkozatára utalok, az osztályfőnöknek, amiben önt nagyon megdicsérte, ő azt mondta, de ha már itt vagyunk, ahol vagyunk, Magyarország kénytelen kellett de belátja a saját gazdasági nehézségünk ellenére, és belátja, hogy Ukrajnát segíteni kell. Ez a kénytelen kelletlen, én ezt kihagytam volna. Nem vagyok az osztályfőnöknek a Armadik magyar... harmadik emberről beszélünk. Igen. Hát harmadik emberről beszélünk, de hát mindig, nem mindig beszélgethetnénk ezen, túl arról, hogy önnel is velem mi történt. Nem csak azért mondani, hogy oké, okay, de, de ő, ő, meg, ő meg beletette ezt, attól függet, egyébként Magyarország nincs jó, nincs jó helyzetben, most nincs kedvező költségvetési, gazdasági helyzetben, magas az infláció, ez bajunk van, mondhatjuk azt, hogy kénytelen lenni. mondhatnánk azt, hogy örömmel segítjük Ukrajnát, tehát valójában ezer, ezernyi más helyen is jó helyen lenne ez a pénz, de most Ukrajnát segítjük, nem lázadunk ellene, segítünk, kétoldalú alapon akarjuk segíteni nyilván, ez egy eltérés az EU átlagához képest. De tesszük a dolgunkat. Azon gondolkodom, és majd gondolkodjon önne, ön is. A pénteki partnereim közül egy már jelezte, hogy ő 23-án nem akar megnyilvánulni. Ugye ez a 19-e. Ez azután az első alkalmunk az 23. A péntek, hogy ezt adott esetben át akarjuk-e tenni csütörtökre, vagy legyünk pénteken. És szívesen bejövök, ezt ön el, gyakorlatilag a pénteken az egyetlen nélkülözhetetlen megszólaló ön. Most azt kérdezem ezen 23. kapcsán, ami egyébként valójában 19-e, ha egyáltalán 19-e, hogy árulj el, mennyire izkulok. Bocsánat, mi ez a 19 év. Hát amikor döntenek majd itt az alapokról a, a, arról, hogy Magyarország mit kap és mit nem, hiszen a bizottság... Igen, ehm, én 12-ről tudok, 19. Hát látja... Eh, <tos> <tos> hiszen... <tos> nem tudom, nem tudjuk, nincs még hivatalos dátumunk. Ehm, Normális dolog különöm. az, amiről mi most beszélgetünk? Tehát, hogy ön, ön, ön megy vizsgázni, és akkor ön más tud, mint, a, mint, mint tudom is a tanszék. Már rossz a példa, mert nem én vagyok a tanszék. Igen, nem. Szerintem nem, nem normális már ilyen értelemben rendkívüli helyzet. Ugyanakkor a, vizsga, a vizsgánál nekem, ott az én tudásomól van szó. Itt, itt mi addig elvittük a dolgot, ameddig mi tudtuk. Itt, az semmi? Az Tehát az gyakorlatilag amiről beszélgetünk, abban Magyarországnak, inkluzíven Avracs és Tibornak már semmi dolga? Hát nekem azért nincsen különösebb dolgom, mert, mert a Tehát a dolgozatot beadta, a... mint amikor az ember tehát ahhoz már hozzátenni nem lehet, a tanár nem adja vissza. Hát nem csak, hogy nem beadtuk a dolgozatot, de a bizottság vissza is jelezte, hogy a dolgozat rendkívül jól sikerült. Mind a kettő. Csak például az osztályzat az nem csak attól függ, hogy milyen a dolgozat. Tartalma, hanem milyen a, milyen a külalak, milyen a helyesírás, nem tudom, hogy ültem, mi alatt írtam a dolgozatot, tehát ez közölték gyakorlatilag, ő rendben van, tartalmilag ezek, amiket beadtunk, ezek teljesen rendben vannak, az egyik legjobb az Európai Unióban. Igen, ám, de itt van ez az ukrajnai hitel kérdése, és akkor ezt is meg kell néznünk, hogy ez most akkor tényleg rendben van. -e. Ja. Ezzel én már nem tudok mit csinálni, én azt tudom mondani, hogy én a magam részéről, vagy mi a magunk részéről, a munkatársaimmal együtt, amit kellett csinálni, azt megcsináltuk. És aztán a fejünk fölött döntenek, ahogy az már Magyarországgal. Hát ez több országgal kapcsolatban így van, nem gondolom, nem csak Magyarországa a rá. De van, de nem is azt mondtam, hogy csak magyarország. És melyik, tehát ki írja alá? Nagykövetek követek tanácsa, pénzügyminiszterek, Európa tanács, miniszterelnökök, ki a a nemzeti újjáépítési tervet eddig az volt a szokás, hogy a bizottság elnöke elmegy az adott tagállam fővárosába, és ott a, a miniszterelnökkel írják alá az erről szóló megállapodást. Ugye most újságírók útján közölték velünk, hogy, hogy Ursula euh, hogy von der Leyen nem szándékozik Budapestre utazni, és innentől kezdve meglátjuk, hogy ez itt milyen megoldás de... lesz. A másik, ami a kohéziós pénzeket illeti, ott... ott arra is van példa, amikor az ezért felelős biztos a kormányfővel írja alá, és arra is van példa, amikor az ezért felelős biztos a. Oké, okay, de 12-én, vagy 19-én, vagy 13-án, vagy 23-án melyik szervezetnek kell azt mondani, hogy igen? Az építési alap tekintetében a tanácsnak kell mondania. A partnerségi megállapodás tekintetében, ami a kohéziós pénzeket jelenti, ott a bizottsággal állapodunk meg. Tehát ez két külön megállapodás, két külön csatornán is zajló tárgyalásra. És között. nincsenek is összefüggésben, az egyik a másiknak nem függvénye? Hát, ugye hivatalosan nem. Hivatalosan nem. De mind a kettő e vagy csak az egyik? Ne, az egyik az újjáépítési... A másik az bármikor lehet. lehet? A másik az tulajdonképpen bármikor lehet. Csak az a fontos, hogy 31-éig megtörténjen? Igen, igen, igen. <gül> minden reggel azzal ébredt, hogy van -e ezzel kapcsolatban hír, vagy ki fogja ezt majd Önöképpen elmondani? igen, igen, igen, ez így van, igen. Hát érdekes foglalkozása van. Hát <gül> is az. Ez nem az a baj tudja, hanem az, hogy én ezt próbálom megérteni, de nem megy. Hát nem, ezt nem tudom megérteni, semmit se értek meg. Tehát, amit megértek, az 500 olyan dolgot nyit meg, amit nem értek meg, hogy egyszerűbb, ha nem foglalkozom bele, mert akkor nem. Tehát egy, egy, egy nem tudom, mi az az, egy, egy, egy, mi az az, ami egy izé százat csinál? Van egy mondás? Egy bolond százat csinál. Igen, hát én valahogy így vagyok, de mindennel. De hát ez az em emberi dolgok. Hát részben racionálisak, nagy részben irracionálisak. És próbáljuk racionális... Viszonylag kevés a navracs is, mert ugye ön is időnként elborul, és akkor elmondja Franciaországot és egyebeket, de azért ön relatíve objektív. A relatíve az elsősorban a többi megszólalóhoz képest, ahol olyan ködök vannak, hogy ember nem tudja kitapogatni azt a tárgyat egyébként, amiről szó van. Ez nem volt korábban ennyire így, Fake news hátán, fake news, fake news mondja, fake newsnak, hogy hazudik. Hát figyeljen, nem tudok mindenhova elmenni és megnézni, hogy egyébként az hogy volt. Ismeri a viccet a Szolnoki Csodarabiról? Nem. Az úgy szól, hogy a Szolnoki csodarabbi felül, és azt mondja, hogy ég a Debreceni nagy templom. Nem ismeri? Nem és akkor a hívek mindent ragadnak, és elmennek Debrecenbe, ahol nem is ég a Debreceni nagy templom, visszamennek csalódottan, a, a rabbi természetesen már alszik, csak a búhert találják, és azt mondják neki, hogy hát micsoda rabbi, a te rabbi? azt mondta, hogy ég a Debreceni nagy templom, és nem is ég, mire azt mondja a bóhert, mit akartok, nem elég, hogy ellát Debrecenik? Hát, körülbelül így vagyok én ezzel az egészszel. Vagy valamikor ígyjuk meg azt a sört. Jó. Viszont hallása. Ja igen, nem tisztáztuk, hogy akkor. De szerintem lehet, hogy csütörtök. Jó, de a jövő, hét, a, a jövő hét az az. Jó, akkor most egyre várjuk azt, hogy melyik nap, és akkor utána beszélünk. Tehát ön azt mondja, hogy 12 -dike? Én 12 tudok, de lehet, hogy 19-e, aztán megleszjük. Jó, hát figyelj, végül is van haszna, ha beszélgetünk egymással. Néhány dolgot, meg tudunk egymást. Részint megbeszéljük a westframe ablakokat, megbeszéljük a dátumokat. Mennyire van tele a naptárja? Hát elég rendesen. Elég rendesen. <gül> Erőt, egészséget, hogy ezt a honvédségnél Sónk, mondták. Kívánom. Viszont hallásra. Köszönöm, Nem lesz ma Füriés Balázsai, jövő héten lesz, így aztán önöknek kell eldönteniük, hogy akarnak-e beszélgetni velem fél kilenc után, vagy akkor mindenki hazamehet. Hát a ha mindenki nem jön, de mi a kurtárcsal feltétlenül? Kívánok. Jó reggelt kívánok! Még nem szárat meg a képletes tinta azon a Facebook bejegyzésen, ami avval kapcsolatos, hogy nem tűrjük az illegális szemétlerakás zuglóban, ami zuglóban épp úgy dívik, mint ahol én lakom hegyalján. Meglátnak emberek különböző üres helyeket, úgy gondolják, hogy az arra való, hogy ott szemetet rakjanak le. Független attól, hogy hogy láttam, most a parlament az illegális szemétlerakással kapcsolatban is hozott szabályokat. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindent pontosan tudok. De uh, arról írsz, Horvát Csabával beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése Zugló polgármestere sok zuglói panaszkodott az illegális szemét lerakatok miatt. Uh, nem kérdezem meg, hogy hol, mert rengeteg helyen lehet. Igen, sajnos uh, sok helyen van. Általában az illegális szemétlerakók a kevésbé frekventált helyeket... Ugye a Karácsony idejében emlékszem arra, hogy volt, hogy meg is támadtak önkormányzati embereket illegális szemétlerakók. Akiket éppen tetten értek. Így, így, pontosan. Mert nyilván, aki tilosba jár, az pontosan tudja, hogy bűncselekményt követes, súlyos bűncselekményt, amikor illetékes illegális hulladékot rak le, bárhova, közterületen vagy közterlet mellé, Éppen ezért nyilván nagyon agresszívek a reakciók. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy valaki mondjuk bamba tekintettel azt mondja, hogy én nem tudtam, hogy egyébként nem lehet kidobni a kanapét az erdő szélére. De azért szerencsére visszaszorulóban van, de még mindig nem eléggé. És kampányszerűen el szoktuk takarítani ezeket az illegális szemétalmokat. Nyilván nem lehet minden közteleten, minden négyzetméteren egyfajta rendőri és közt felügyelői figyelmet adni, de pont ezért telepítünk, és most már jóval több mint 200 térfigyelő kamerája van Zulói önkormányzatának, pont azért, hogy ezeket a felületeket védjük. Az a tapasztalat, ahol ilyen van, ott sokkal ritkábban fordul elő. Persze egy letakart rendszámos, sötétben, is jó ember, aki gyorsan megáll az autójával, kicsapja a csomagtartójából a 4-5 zsák szemetet, majd elhajt, nem olyan könnyű, ha nem tudjuk tetten érni. Ma írtam a 24.hu egyik újságírójának, mert nem vagyok normális, mert ugye a 24.hu megtalálta, hogy más kerületekkel is van együttműködési szerződése az ATV-nek. Talán Nagy Gergely Miklósnak hívják az illetőt, és én megértem neki, hogy tulajdonképpen mi probléma van ezzel. Őszintén kíváncsi vagyok, hogy válaszol-e rá, illetve megkérdezi tőlem a véleményemet, mert engem ezügyben egyébként úgy, hogy elmondhattam volna a véleményemet, soha nem kérdeztek meg. És ha megkérdezné a véleményemet... Akkor anélkül, hogy téged a védelmembe vennélek, vagy bárkit, mert én azt gondolom, hogy te nem szorulsz a védelmemre, ahogy én se szorulok a te védelmedre, illetve nagyon sokszor a védelmemre szorulok, szorulsz, vagy én a te védelmedre szólok akkor, ha az embert egyébként igazságtalanul bántják, és akkor az embernek kutyakötelessége kiállni a másik mellett, miközben ellépni tőle egyet, hogyha egyébként olyan ügy van, amivel kapcsolatban nem tud véleményt formálni, mert olyan jogi vonatkozású. Erre is ki fogunk térni még a mai nap folyamán. De én ezt egy nagyon fontos emberi dolognak tartom. Ebben a magyar közélet hát gyalázatosan viselkedik. Én igyekszem benne relatíven jól viselkedni. Nem biztos, hogy sikerül. Itt van előttem... Én is egy Kérdés, hogy tegyek föl ezzel kapcsolatban, csak költőjé lesz, nem kell rá válaszolni, hogy ezekkel a kérdésekkel, véleményem szerint pont ugyanakkor a baj van, mint hogy minden önkormányzat, minden kerületi önkormányzat kiadja az újságját. Például mi, az uglói lapokat. Ha baj van azzal, hogy egyébként, hogy sokféle hírcsatornál juttassuk el az uglóiakhoz, a számukra fontos információkat baj van, akkor nyilván baj van azzal is, hogy az uglói lapok az egyik legfregventáltabb és legtöbbe kerülő eszközünk, amivel megpróbálunk minden postaládán keresztül eljutni, hogy az információk ott legyenek a polgáraiknál. Én erre nem is reagálok, mert költői kérdés volt, de ha megkeresne engem Nagy Gergely Miklós, akinek mindjárt a nevét, hogy véletlen sem mondjam rosszul, akkor például azt mondanám neki, azon kívül, hogy annak idején 2006-ban, már nem emlékszem pontosan, nem tegnap volt Hunvalgy, hogy azért keresett meg, mert azt mondta, hogy nem tudja elmondani azt, amit szeretne, mert mindig másról kérdezik, és gyakorlatilag az, amit ki akar mondani, az nem sikerül. Hogy erre vajon a kejfejjancsia a legalkalmasabb, mert ha adott esetben átveszik a kejfejjancsit, vagy azt hallgatják, vagy mérvadó emberek hallgatják, van jelentősége. De nem megyek vissza a múltba. Te, e, e, neked, illetve zuglónak, csak hogy pontosan fogalmazzunk, van egy története a polgármester és az alpolgármester között, Uh, elnézést, nem jut eszembe a megfelelő kifejezés. Te mit tettél? Te elvontad az alpolgármesternek a jogait. Uh, milyen státuszba került ennek, van-e jelentősége? Ma már azért nincs ne, ne, ne, még nem tartunk ott. Ne, ne, ne, ne. Most a kérdésre válaszol Mi történt Egyetesen akkor? van, ugyanis az alpolgármesterek, a polgármester... Legközletlenebb De a felfüggesztetted vagy erre? Mi a megfelelő kifejezés? A, felfüggesztet, a felfüggesztett munkatársnak azt jelenti, hogy nem kap uh, feladatot. Az... Oké, okay, itt meg is álltunk. Tehát a felfüggesztés. Ugyanakkor uh... Szintén nem szárat meg még a tinta azon a híren, mely szerint Horváth Csaba polgármester és Horváth Zsolt alpolgármester közös közleménye, egyetértésre jutott Horváth Csaba zugló polgármester és Horváth Zsolt alpolgármester. A felek egyetértettek abban, hogy folytatni kell a 2019-ben megkezdett közös és eredményes munkát a zuglóiak érdekében. Megállapodtak abban a jövőben minden vitás kérdés személyesen párbeszéd útján rendeznek, ez vonatkozik a már korábban közösen meghozott döntésekkel kapcsolatos megbáltozott véleményekre is. Horvács hangsúlyozta, hogy az őszintesség és az esetleges viták belső rendezése az alapja, a polgármester és az alpolgármester közötti bizalomnak, Zugló polgármester és alpolgármester az ügyet ezzel lezártnak tekintik, Horvács Zugló polgármestere, horvás Zsolt Zugló alpolgármestere. Joggal lehet felvetni, hogy vajon a Kejfe Jancsiban miért nem szólalt meg Horvás Zsolt. A jövőben, ha lesz ilyen, meg fog szólna Horváth Zsolt, vagy bárki más, aki egyébként az ügy érintetje. Ez természetesen egy szépség volt, de most nem ennek van jelentősége. Csak még miatt valaki a Kákán is csomót keres. Amíg a felfüggesztés bejárta Tolnát és Baranyát, addig ez a hír fogalmam sincs, hogy hány helyen jelent meg a Kejfej Jancsin kívül, mert most azt néztem, hogy a legutóbbi pillanatokig hol mindenhol jelent meg, én egyeset találtam, ami nem azt jelenti, hogy sehol nem jelent meg, de ami például egy egészen kiváló alkalom arra, hogy el sem mondani, hogy az ember miért beszélget Fiala Jánossal, egyébként beszélhetne kukutyin, babkutyinnal is, aki egyébként elmondja, hogy mi van, de azok, akik eddig megírták az egyiket, fogalmam sincs, hogy miért nem írták meg a másikat, leszámítva azt az esetet, ha én ebben tévedek. Szerintem ez te, aki régi rutinos médiaszakember vagy, pontosan tudod a választ. Nem tudom a választ, Csaba. Az egyiknek épp akkora jelentősége van, mint a másiknak. Ha megegyezésre jutottatok, akkor az a kérdés, hogy ez hogy sikerült. Ennek a jelentősége legalább van akkora, mint hogy összekülönböztetek. Ezt viszont te tudod nagyon jól. Az, hogy az érdeklődés az utóbbira kisebb, az megengedhetetlen. Pont, de... Ezt mondhatjuk, de én az elmúlt sok évtizedben azt tapasztaltam, hogy a rossz hírek azok fénysebességgel suhonnak a tájon, ellenben a jó hírek azok inkább csak ványszorognak. Van egy ilyen speciális emberi, emberi hozzáállásunk, és valószínűleg a média is erre reflektált, hogy mindig a bombasztikus hírekkel és a rossz hírekkel próbálnak, próbálnak figyelmet csak, kell... csak ez a válaszom Nagy Gergely Miklósnak. Csak ez a válaszom Nagy Gergely Miklósnak, hogy mire van szükség adott esetben egy együttműködés keretében? Hát ugyanúgy, mint a rendkívül értékes Valóvilág 28 és Big Brother 52, még valószínűleg mindig nagyobb nézettséget vált ki, mint egy kulturális műsor, és ezt én nem, elő, nem látnám el előjellel, hogy ez jó vagy rossz. Én nyilván azzal szavazok ezzel a, ebben a kérdésben, hogy például nem nézem egyiket se, ha léteznek ezek. Jó, a, mi történt? A többi, többi hasonlót se, de sajnos ilyenek vagyunk, hogy a figyelmünket könnyebben és gyorsabban ragadja meg egy rossz hír, és már kevésbé vagyunk érdeklődőek egy jó hír irányába, pedig nyilvánvalóan igazad van. Az lenne a normális, hogyha jó hírek, jobban érdekelnének bennünket, mint a rosszak, Ebben az esetben viszont nem egy pessimista társadalom lenne, hanem egy... Oké. Jó, ez nézőpont kérdése, jó vagy rossz hír. Én azt gondolom, egy lapnak nem azon kell gondolkodnia, hogy most jó hír vagy rossz hír, hanem informál. Ha csak az egyiket közli, akkor mérsékelten teszi ezt meg. Ez vonatkozik a 24.hu-ra épp úgy, mint rám. Meséldel mi történt Horváth Zsolt és Horváth Csaba között, függetlenül attól, hogy lezárt az ügy, de valójában mi történt, és ez azt jelenti, hogy visszakapta-e a jogköreit is az alpolgármester. Kezdem a végével, a jogkörei jelentős részét visszakapta, viszont kapott jelentős mennyiségű, még annál is jelentősebb mennyiségű új feladatot. Például a szociális ügyeket, ami Zuglő önkormányzatánál, amely egy meglehetősen érzékeny önkormányzata az emberek nehézségeire. Tehát egy nagyon fontos területet kapott meg, ahol ő is bizonyíthat. Én biztos vagyok benne, hogy meg fogja állni a helyét. De ennél fontosabb, most ha az egész képet nézzük, a véleménykülönbség közöttünk egy eljárásban volt, ezt nem szeretné újra nyitni, de a lényeg az, hogy normális munka kapcsolatban, ami egy polgármester és egy alpolgármester között van, ha bármilyen nézet különbség van, akkor ezt, ezt a, a két a két fél közös a párbeszéd útján, és lehetőleg zárt szobában kell, hogy rendezze, mert nekünk kifelé a nyilvánosság felé már mindig a megoldással kell jelentkeznünk, nem a dilemmákkal, és a problémákkal. Ha ezt tudjuk, ebben állapodtunk meg, hogy ezt tudjuk tartani, akkor véleményem szerint az uglóiaknak is jobb lesz a közérzete ezáltal. Mi az, amit nem kapott vissza? Jelenleg még a sportterülettel kapcsolatban nekem vannak személyes uh, vállalásaim, de ezzel, ez sem az idők végezeteig szóló uh, döntés. Uh, neked eredetleg is ez volt a terved? De te bíztál abban, amikor nem beszéltél arra, arról, hogy ez az eredmény meg fog születni? Azért én uh, alapvetően egy békepárti uh, személyiség vagyok, ezt nem, nem politikusként mondom. Nem szeretem uh, a fölösleges konfliktust. Van, amikor elkerülhetetlen, és szeretem, hogyha ebből, mint a két fél, nyilván én is levontam a saját konzekvenciáimat, mert nyilván én sem voltam teljesen hibátlan ebben a kérdésben. A kollega is levonta maga a maga tanulságait, és szerintem ezen túl tudtunk lépni. Igazgatási szünet lesz 22. január 6-ig, ez hosszabb be az átlagosnak? Ez pont akkora, mint amennyik, amikor át a kormányrendelet előír. Uh -huh. Mi azt a döntést hoztuk meg, nagyjából egy e, másfél hónappal ezelőtt, amikor a formány bejelentette, hogy hosszú igazgatási szünetet tervez, hogy mi is ehhez igazítjuk a hivatali e, igazgatási szünet rendjét. Ezt a döntést meghozta a képviselőtestület. Egyébként semmi e, rendkívül nincs benne, mint hogy a januári első igazi héten még nem nyit ki a hivatal. Ez a hatodika valójában nyolcadikát jelent, mert hatodika után egy hétvége jött. A zuglói rendőrök negyed órán belül elfogták azt a 13 éves fiút, aki a gyanús szerint kirabolt egy fiatalabb gyereket a főváros 14. kerületében. December 6-án fél 12 körül az egyik kerületi játszótéren pénzt vagy cigarettát követelve szorítani kezdte egy 10 éves nyakát, majd annak kabátjából kivett 2000 forintos bankjegyet. Az esetről a sértett anyja értesítette a rendőrséget 11 óra 59 perc, az egy pedig negyed órán belül a helyszínen elfogták a bűncselekménye a gyanúsítható fiút. Um, Nagyon szomorú ennek minden, minden ága. Az is, hogy egy 10 éves gyerek nem sétálhat az utcán kockázat nélkül, közbiztonsági kockázat nélkül, és az talán még szomorú, hogy egy 13 éves gyerek érezte úgy, mert azért nevezzük a nevén, ő egy gyerek, egy olyan gyerek, aki képtelen belátni még tettei következményeit, hiszen ezért hívjuk gyereknek és nem felnőttnek, és hogy idáig fejult a világ, és hogy milyen Feszültségek, frustrációk, nevelési problémák és egyéb, egyéb kérdések vannak a háttérben, ez őszintén elszomorít. Nem csodálom. 11-én a civil zuglóházban, illetve a civil házban folytatódnak a fogadóórák. 11-én vasárnap. Ez így van. 9-től 11-ig várom a zuglójakat, de még egy izgalmas program közben fog ez történni, mert hogy zugló elsőként megrendezi a hivatalos garázsvásárát, amit tulajdonképpen úgy néz ki, hogy van valakinek valamilyen meggond, de még használható játéka, vagy egy egyéb eszközei, akkor teremtünk a civilházban egy... Ez az, ami kilenckor kezdődik? Így van, ez egy ilyen bolhapiaci értékesítése lehetősége, és a bolhapiac kapcsán egy, köz, egy felhívást tettünk közzé, amelyben váltóva a jelentkezéseket. A 60 fizikai helyre, tehát annyit tud alakítani, 60 azt annyi helyet. Erre több mint 70-en jelentkeztek, 60-nál le kellett zárnunk. Tehát a várakozás az nagy sikert mutat. Bízom benne, hogy nagyon-nagyon sózúgói fog ellátogatni, és hasznos eszközöket, játékokat tud majd vásárolni olcsón. Ami talán különösen fontos ebben az időszakban. Ha én néző vagy hallgató lennék, akkor árbus szemekkel és fülekkel figyelném, hogy ez egyébként az önkormányzat pénzén létrévő beszélgetésben feltesznek-e olyan kérdést is, amely egyébként úgy gondolná az ember, hogy el kell, hogy hangozzon, de nyilvánvaló, hogy aki fizet, az megrendeli a táncot, vagy legalábbis ezt így gondolják az emberek, biztos a saját tapasztalatuk alapján. Egy ideje már itt van nálam ez a papír, nyilvánvalóan te is olvastad a november 26-án megjelent interjút, amely a Központi Nyomozó Főügyészség, vezetőjével készült Fürth Pál Zsoltal, Pámer Dávid Tollából a magyar nemzetben. Nincsenek védett politikusok, minden korrupciós ügyet kivizsgálnak. 2022 számodra mindenféleképpen gyászos története volt az, amiben téged meggyanúsítottak ezzel a történettel, és amelynek amelyben nem a védőügy véded a magyar nemzet, de Uh, Fült Pál Zsolt uh, annyiban legalábbis korrekt, hogy uh, ugye uh, uh, olyan dologról, amiben nyomozás folyik, nem mond el részleteket, függetlenül hogy az ember azt gondolná, hogy eltelt annyi idő, hogy ennél többről is lehessen szó, de hát elmondja azt, hogy ez egy hosszú folyamat így aztán uh, várni kell, nem tudom, olvasta, de az interjút feltétlenül igen. Pár nap késősel igen, mert az inger köszönövet nem lépte át, viszont annyit most így tíz hónap távlatával, mert tíz hónapja történt ez a gyalázatos esemény, amelyben engem is megszólítottak. És az az érdekes, hogy az ügyvédem azóta sem kapta meg azokat a dokumentumokat, amelyeket megjelentettek például a Magyar Nemzetbe. És még néhány más neermédiumban, amelyeket egyébként mindegyiket befereltem, és minden pert megnyertem eddig jogerősen, ahol már rejtott idáig a bírósági szakasz. De az, hogy egy ártatlan embert meg lehet gyanúsítani bármivel ebben az országban, és ha nem is a bírósági ítéletig, de a bemocskolásáig el lehet jutni, mert mi kell ehhez? Kell egy hazug állítás, kell valaki, aki ennek hitelt ad. Jelen esetben az ügyészség is azt mondta, elolvasva a cikket, hogy nekik nagyon hitelesnek tűnt az az információ, amit ez a jó ember megosztott velük. Na most nyilvánvaló, ha az a politikai megrendelés, hogy valami hitelesnek tűnjen, akkor hitelesnek fog tűnni a kampányba. De hogy ez milyen mértékben rombolja, roncsolja a magyarok az igazságszolgáltatásba vetett hitét, azért ez szerintem nem egy... Időjünk ki az ártatlanság véleméből engem, most a magyarok általában nem érdekelnek engem, te érdekelsz, mert veled beszélgetek és természetesen ezáltal mások is érdekelnek, de rólad beszélek. Amikor az a kérdés hangzik el, hogy a sajtóban megjelent, hogy Fuzik, aki pontosan megnevezte, hol át a kenőpénzeket Horváth Csabának, átment a vizsgálaton, ez igaz válasz, igen, ez már több helyen megjelent a sajtóban, akkor az ember joggal feltételezi azt, hogy ez nem bír az újdonság erejével. A Magyar Nemzet mégis fontosnak találta megjelentetni azt, hogy részint átment, részint pedig, hogy ilyen volt, de ennek egyre sem milyen következménye nincsen, mint hogy egyébként se lehet. Tehát azért egyfolytában ott lebegtetnek valamit, amivel kapcsolatban egyébként az ügyvéd olyan papírokat nem kap meg, amelyekkel kapcsolatban te tudod, hogy ilyen jogszabályi kötelezettség van-e, vagy sem. És azt gondolom, hogy miközben természetesen derüljön ki minden turpiság, ami ha nem turpiság, akkor nevezzük nevén, mert a turpiságnak van egy felső határa, amit fölött már nem turpiságnak nevezzük. De van egy sor dolog, ami ebben nem fér bele, ami a magyar nemzetben megjelent. Lennik, vagy másner médiában periratként, vagy nem periratként, hanem nyomozati anyagként elnézést, az jusson hozzá már a, a meggyanúsítottnak az ügyvédje. Ez minimum követelmény. Szóval az, hogy tíz hónap után a bemocskoláson túl az ügyészség, vagy bármilyen hatóság nem csak, hogy nem szólított meg engem, hanem a kérdéseinkre nem reagálnak érdemben, sok mindent elárul lenne az ügynek a politikai szándékáról. E, és nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy politikus vagyok, amely politikus bemocskolása e, hasznos és, és értékes dolog lehet egy kampányban, egy kormányzó pár. De abban ugye megegyezünk, hogy az, hogy valaki... áron meg akarja tartani hatalmát, és ez az is kell, hogy lássák, hogy ja, hát ezek se jobbak nálunk, miért cserélnél le bennünket korrupt Fidesz, korrupt ellenzékekre. Ennek a mutatványnak ez volt a lényege, és a mutatványban nincs több, de nincs is rá szükség, mert hogy a választáson túl vannak és ismét két harmadda nyertek. Tehát a stratégiát azért legalábbis nevezzük eredményesnek. De ez nem tartozik abba bele, hogy egy politikusnak többet kell bírnia? Ez senkinek nem szabad. Mi ez mi nem véleményem szerint egy normális országban nem tartozna bele, de szerintem már nagyon régóta nem egy normális országban élünk. Azt kérdezem tőled, hogy a Zulói civilházban lévő találkozó után lesz -e még további találkozó, hiszen karácsonyig még két hét van? Lesz. Most egy, éppen egy nagyobb akciónkat menedzseljük, amelynek jövő hét végén illetve, bocsánat, jövő hét kedden lesz az egyik záró, akkor hogy a jövő hét utáni kedden, ez a fogad györögve egy ajándékot, vagy legyél is is akciónk, amely keretében azon sorsú zuglói gyerekeket szeretnék megadta ajándékozni, akiket a családsegítő szolgálatunk látott, és ennek, ennek értelmében megadhatták a gyerekek a szívük vágyát, hogy mit szeretnének karácsonyra és ezeket a vágyakat igyekszünk teljesíteni azoknak, akiknek más nem tudja a szüleik, nem tudják teljesíteni. Ennek a felhívása már megjelent minden létező felületen. Több képviselő is vállalt, vállalt szerepet, hogy ajándékozóvá válik, angyallá, karácsonyi angyalá válik. Bizon benne, hogy minden ajándék el fog kelni, még vannak szabad, szabad ajándékok, amit le lehet csapni, és amivel meg lehet örvendeztetni egy gyereket. Ez lesz az a záró akkord, egész pontosan december 20-án délután a civilházban, amivel szeretnénk az uglójak számára karácsony megédesíteni. Egyébként folyamatban van több ezer karácsonyi élelmiszer csomagnak a szétosztása, ez már a szokott rendben történik megadott helyszíneken. Tehát amennyire lehet és amilyen eszközökkel rendelkezünk, részben pénzben, részben élelmiszerrel, részben ajándékokkal igyekszünk segíteni az zuglója karácsonyát, mert ez egy nagyon nehéz időszak, amiben most benne élünk, és sokaknak csak a közösség segítségével tud sikerülni. Fábis Laura a lelkemre kötötte, hogy számoljunk be arról is, hogy átadtuk, tehát hogy a legsikeresebb zuglói vállalkozások kitüntetésben részesültek a héten. Így van, három vállalkozás szolgáltatás, kereskedelem, illetve innováció tekintetében három vállalkozást e, tudtunk díjazni. A három vállalkozás e, olyan példaértékű munkát helyzett, és és az Opten e, közösség e, szavazataival, illetve... E, a hozzáférhető információ alapján került meghatározása, hogy kik zugló legsikeresebb vállalkozói. Ezt a díjat második éve adjuk át, még Pécsi Dián a képviselő kollégám volt, aki ezt a díjat kezdeményezte, és nagy, nagy sikernek örvend. Egy ilyen időszakban, amikor a vállalkozók is rettegnek a holnaptól, talán fontos, hogy egy ilyen díjal megerősítést is kapjanak. Mennyire lesz örömteli esemény, vagy lényegtelen, hogy örömteli legyünk túl jövő héten a Fővárosi Közgyűlés a költségvetést illetően? Hát a költségvetés az mindig egy, egy irányt jelent, ha úgy tetszik, egy alapvetését, hogy merre, merre felé gondolja az utat a következő évben az adott önkormányzat. Biztos vagyok benne, hogy ez a költségvetés, miután nagyon sok bizonytalansággal bír, a bevételeinket illetően, meg abban a tekintetben, hogy a kormány végre meggondolja magát a korábbiakhoz képest és hajlandója -e partnernek tekinteni például a fővárosi önkormányzatot. Ez sok kérdése fog választ adni, de emiatt, miután nem tudjuk a kormányzat szándékait, nem lenne értelmes hónapokat várni csak azért, hogy hátha reagál a kormány néhány egyébként évek óta függőben lévő kérdésre, ezért a költségvetést el kell fogadni és annak a biztonságában tervezni tovább mind a fővárosi fejlesztéseket, mind pedig azokat az intézkedéseket, amelyek a költséget és stabilitását próbálják biztosítani. Itt van egy cetli, amit tovább nem fogok hordozni, hogy Zomborpál személyében új főkertésze van zuglónak. Így van, közösen próbaidőn voltunk egymás számára a főkertész úrral, ő is bizonytalan volt abban, hogy ez számára legmegfelelőbb, egy magasan képzett szakember, aki egyébként a gyakorlatból jött, tehát abszolút ismeri minden ágát, bogát, hogy hogyan kell az ölt jó minőségben fejleszteni, vagy éppen karbantartani, üzemeltetni, és ezzel a szemlélettel próbáljuk lépésről lépésre megújítani az ölt egyrészt, hogy könnyebben legyen, üzemeltethető kettő, hogy szedbek virágosabbak legyenek, és mindezt olyan módon, amelyek illeszkednek a tájba. Tehát én azt gondolom, hogy a következő években, mert azért a növényeknek is idő kell, a következő években látványos fejlődést fog eredményezni az ő munkája, illetve a közös munkásságunk. Kelemes hétvégét, köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. Szia! Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét. 061 ha telefonálnak tovább, ha nem telefonálnak, akkor 8 óra 40-ig leszek itt. 061 jelentkeztek tegnap a felhívásomra. Két felhívás volt. Egyrészt arra kértem önöket, hogy támogassák anyagilag a műsort annak érdekében, hogy fejleszteni tudjon. A fejlesztésbe beletartozik a honlap, a fejlesztésbe beletartoznak tárgyi eszközök, a fejlesztésbe beletartozik az, hogy új műsorok is létrejöhessenek élő körülmények között. A fejlesztésbe és a pénzügyi támogatásba az is benne van, hogy a munkatársak olyan javadalmazásban részesüljenek, amely egyébként méltó. A másik felhívásodszal volt kapcsolatos, hogy hetenként szeretnék egy-egy embert, tehát összesen kettőt, két vagy három alkalomra feltartani a nap valamely szakában, amikor beszélgetnék velük. Így aztán egy hónap alatt elhasználnék nyolc embert. Egyelőre egy vagy két hét van ezügyben kitöltve. Ha valaki úgy gondolja, hogy hajlandó velem beszélgetni, és én is szívesen beszélgetnék vele, akkor annak érdekében küldjön nekem az életről. Nem tudom, előre megmondani, miről fogunk beszélgetni. Névtelefonszám dörö.fi alajanos kuka gmail.com Ezt most itt megállítom, hogy pontosan 8 óra 40-re legyen vége. A majdvéssorban untig volt annyi, hogy egyébként, ha gondolják, akkor legyen miért megszólalniuk, beleértve, hogy mire való egy önkormányzattal való együttműködés. 061 hat egy 12 Beszélgető partnernek jelentkezni támogatásra biztosítani Dörök.fialjonos kukat gmail.com névtelefonszám. Jelen pillanatban, ha csak a munkatársaim nem ragaszkodnak hozzá, akkor könnyen lehetséges, hogy csak 22-ig lesznek műsorok. A jövő héten kedden nem lesz élő lebonyolítású műsor. Jó reggel. Szia, a Én nem mondom, hogy ez a normál zenei jáhang, mert azért vannak benne időnként falsak, de hogyha csak ezért a pénteki Navracsicsi megbajadnak, kell száján csíman megérni bármi történik is. Én ebben egyetértek, bár ez lényegtelen, mert a saját műsorommal kapcsolatban nem tudok objektív lenni, de hogy a 24.hu, ahogy láttam, nem írja azt meg, hogy megegyezett a két uh, zuglói ember miközben kifogásolják a támogatást, megírják, hogy egyébként uh, um, felfüggesztették az alpolgármestert, én ezt abnormálisnak tartom. Nem kárhoztatom a 24-et, csak nem értem az ezügyben való nyomulásukat. Szerintem érted, de nem, nem értem, nem értem, figyelj! Mint ahogy a 444 is, is, ahogy eljárt az ugrai parkolásban. Hát csak gondold el, hogy én a Pető Péterrel jó viszonyt próbáltam ápolni, egyebek közt azért is, hogyha netán véletlen olyan interjúk lennének, akkor azok jelenjenek meg a 24.hu-n is. Nagyon professzionálisan és tökéletesen korrekten elmondta a Pető, hogy ezt a munkatársai intézik, neki rengeteg dolga van, ő ezt nem tudja megtenni. De hogyha most például azt mondta hogy János kám, miért is akarjunk veled együttműködni, az egyik pillanatban e, így viselkedsz a másik pillanatban meg hátba támasz bennünket, miközben nem támadom őket hátba, csak elmondom a véleményemet, akkor itt derül ki, hogy mennyire fontos az, hogy a Kelfeljancsi a saját lábán tudja megállni. Szóval minden Sötra klub Rádió most szemlézte a Kelfeljancsit, és elmondták, hogy Navracsis Tibor mit mondott nálad most nagyon, nagyon szépen köszönöm. Szia. Szia. Ahogy otthon mondták, hogy mik vannak, és hogy kell vigyázni. Kurtás, te most meghaltál? Nem, csak né nézz fölfelé, meg szemekkel, és hát nem szeretném a meghalna. Tehát, csöbb okból se szeretném. Alapvetően azért nem tudom, hogy hol dolgoznék. A többi az, azért, hogy a egy gyászolnak, hát értelem. Ah, mi férfi emberek vagyunk, nem sírunk. Tehát... A Kurtás megból hatódva a saját galériájától, amit ő épített, megértem. 0612538812, köszönöm a klubrádiónak beleértve, hogy szerintem így kell eljárni. Ha nálam lennének hírek, akkor én is így járnék el, vagy remélem, hogy így járnék el. Van-e bárki, aki úgy gondolja, hogy megszólalna? Köszönöm, Gézem, a jót tettél a telefonoddal. 0612538812. Ott tartottam, hogy a jövő héten hétfőn találkozunk, kedden nem Szerd, szerdán megint találkozunk és aztán végig megy a hét az azt követő hét pedig hát az messze van tehát a jövő héten szabad napjaink azok hétfőre és szerdára korlátozódnak egyáltalán látszik mögöttünk hogy fegyőfánk van nem is lát, látszódik jö? emberek hol vagytok Akarjátok magatokat megmutatni, 100 másodperc van rá, 8 óra 40 már elmúlt. Addig megmutatom, hogy milyen gyönyörű órát ástam otthon elő. Na. Nem számolok, van még 50 másodperc Ezt az órát nem használtam sokat Nem lehet ezen a fránya Övön, ami bőrből van Persze áttenni ezt az ízét jó reggelt! Ahó! Maga szórakázik? Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Ahó. Én Görögországból Jó, telefonálok. Jól teszi, csak hall le valamit, mert visszhangzik. Vagy jöjjön ki abból a görögországi barlangból, amiben van. Nem a barlangban, a lakókocsiban. És hol van helyileg? Leszkad a szigetén. Milyen az idő? Na, hát nappal 18 fok van, este meg ilyen 5-6 fok van. A barátnőm nagyon éridli. Hát jó idő, jó, jó idő. Hát valamikor kicsit esik, valamikor meg nem. <gül> és ahogy ezt szokták Minden. mondani, életvitelszerűen lakik ott? Igen, igen, igen, igen. Már utoljára 7 éve voltam otthon. Egy lakókocsiban? Igen. Hanyad magával? Hogy? Hányad magával! Egyedül, egyedül, egyedül, egyedül. Volt egy macskám, sajnos egy kocsócsó, és sajnos az meghal. Hány éves? 47. De akkor időnként nőkkel, akkor görög nőkkel ismerkedik? Hát ilyen nyári szerelem. Uh -huh. De most nincsen nyár, most nincs szerelem. Nincsen, nincsen semmi. És miből él? Hát e, nyáron vendéglátásból, télen pedig építépa. Izé, e, hogyan fest egy napja? Hát úgy fest egy napom, hogy főkelek reggel hatkor, ilyenkor most élve, ugye a vége a szezonnak, kérült a sziget, nincsen, nincsenek már turisták, hál' nem. De a szigetet el se hagyja? Nem, nem, nem, egész évben sziget. Ez egy mekkora sziget? Egész évben sziget, ez meg van véve. Tehát ez, ezt a mondatot így, ahogy van, megvettem. Igen, majd mondja meg, hogy mennyibe az kerül. Az kerül. Igen. Mekkor ez a sziget? Hát úgy telik egy napon, Ne, Nem, ötök, mekkora ez a hat... sziget? Várjon, tele vagyok kérdésem. Mekkora a szigete? Hát a sziget körülbelül akkora, mint György, uh, most megye. Hát ez elég nagy. Ja, ja, ja, 60-60-640 kiló. Hányan laknak ott? Hát a 30-40 ezeren. Görögül beszél? Beszél. Mennyi idő alatt tanult meg? Nagyon lassan. Oké, rendben van. Tehát hogyan fest Nagyon egy napja? Lesz. Tehát úgy, hogy egy, egyetlen egy könyvet nem jutottam ki, hogy egy görögül. Tehát, amit, amit, tehát amikor néztem a volt az a film, Antonio Banderásza amikor elment izébe. Hova? De körülbelül úgy esett, nekem is, hogy figyeltem, figyeltem a szavakat is. Úgy tanultam meg görögül. És perfekt? Há most már, most már azért megértettem magam. Attól függő, milyen, milyen környezetben dolgozok. Ugye a nyáron a vendéglátás, meg másomkor télen a építépa, meg a festészete megint más. Festészet? Hát festészet, úgy festés, hogy palat festek. Értem. <gül> de nem de nem izé, művészeti. Ma is dolgozik? Ma nem, hálisem, a szabad napon ma. Szóval hogyan fest a mai napja? A mai Hat nap úgy fest, hogy, hogy Hol van a... az autó? Hol áll? Én csak úgy mondom, hogy tigris. Tig... Miért tigris? Üvegtigris. Ja, és hol áll? A üvegtigris az ott áll egy, egy faluba, Blihó nevezetű faluba, és a, a volt főnököm háza mögött. Egy kertben? Igen, egy kertben, mellettem mandarinfák vannak, olivafák vannak, egy-két motorcsónak itt van a kertben, és itt lakok. Ki se az autójával? Vagy oda áll vissza? Ja. Nem, ez egy lakókocsi, ez nem mozdítható. Tehát uh, ez nem egy lakóautó, aha. Nem, nem, nem, nem, nem. Ez nem szükségű, hogy van rakva ide. 250 euróért vettem. Az nem volt sok. Nem, nem, nem. Szépen felújítottam, kifestettem. Mekkora? Hát egy olyan 7 méteres lakókocsi képzelj el. Uh -huh. 7 méteres lakókocsi. Van benne lénkodja lé a nyárra, hüttőszakrény, üttő, minden van bent szóval. Jól érzem, jól érzem magam benne. Honnan van? Györgöl. Nem, a lakókocsi. A itt a haveromtól vettem. A közlekedés a kocsival, gyalogmotorral, gyalog mivel közlekedik? Biciklive, bicajajára, kemény vagyok. A, kele, kele fűteni most, milyen idő van? Ha most ilyen nappal 18 fokban van, meg este ilyen 6-7 fok. Ebben fürdőszoba, WC minden van. Minden, minden. A bécé nincsen, bécé meg tűn, az nincsen, akkor elmegy, Ezt el szoktam menni, itt van az út másik oldalán, van egy ilyen zuhanyzó bécé, minden az ott. ott De ez micsoda, ez egy camping? kemping? Nem kemping, nem kemping. Ez a, háznak, a ház mögött lakok egy lakókocsiból, ugye? Nem, azt kérdezem, hogy a ahol ma... ezeket a tisztálkodási dolgokat végzi, az micsoda? Az út másik oldalán van, van egy száraz dok, ahol a vitorlásoljukat tartják. Ha. Mennyire van a tengertől? 50 eh, Nem. Mi áll az Azt út? Hallom. hallom. <gül> az, se, az, az se rossz. Miért ment el? Hogy? Miért ment el? Hova? Hát oda. Mert jó itt. De miért pont ott van? Hát utoljára, utoljára 7 éve voltam otthon. Ezt értem, de miért pont Görögországban van? Hát az úgy jött, egy barátom jött ide, és akkor mondom, oké, akkor lejövök. De úgy jöttem le, az még 2001-ben volt, akkor még drachma volt, úgy jöttem le, hogy hogy mondom, oké, mondtam, menjünk le ide, Sziget, Görögország, de jó lesz. Két hónapig tanultam angolul, egy magántanárnál, és akkor mondom, gyerünk, akkor jöjjünk le. Mit csinált Magyarországon? Pincér voltam. Megunta? Az már nem untam, mert ez olyan kívás volt. Győrben fogok szilveszterezni. Merrefele? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ott a főtér környékén egy nagyon jó kis helyet találtam. A Széchenyi A, a széchenyi tér, és őszintén remélem, hogy a matros csárda, vagy nem tudom hogy hívják, ahol... Jó, a a matros, egy halászlét tudja, mennyire hiányzik hi. hi. hi egy Allá, Én odajárok gyerekkorom óta, egy-két pincén is... Ez a cigánypecsenye, a halászlé, ott nagyon jó. Lesz. A barátném az bakonyit szokott tenni. A bakony is, a, na, ezek hiányoznak nekem a magyar kaják. Miért ment el? Vagy miért nem jött vissza? Vagy miért van ott? Vagy válaszoljon arra, amire akar, vagy ne válaszoljon semmire se. El vagyok itt most, na, ugye, annyira beszűkültem itt, hogy valami hihetetlen. <gül> Az mit jelent, hogy beszűkült? Tehát eh, dzsungel, dzsungel lakó lettem. Nem tudom, hogy, hogy mondjam. Mennyiben? Hát, Annyiban, hogy ma például, ma nem tudom már hány hónapja a a szigetnek a fővárosában, és így, így már szédültem. <laughs> Jaj, Istenem! Mert hogy emberek ég vannak? Képzelje, van egy biciklin, elmegyek fővesznek reggel dolgozni, hogy elmegyek mondjuk a nyáron, elmegyek mondjuk dolgozni a hotelba, nyáron hotelben dolgoztam, és ennyi. Társasági élet, szociális élet nincsen. Amikor volt a koronavírus, akkor sms kellett küldeni, hogy mondjuk kimegyek reggel sportolni két órára, ide megyek, oda megyek. Tehát itt annyira megszünt a szociális élet, hogy valami is életetlen. De hogy én kiveszem olyan, nagyon nem is hiányzik. Nem. De maga egy remete? Hát szerintem ja. És így is marad? Hát nem tudom. De ez jó válasz volt. Nem tudom, nem tudom, tényleg. Valakit itt nem hagyott ebben az országban? Itt felejtett? Az? Valakit itt felejtett a családból, vagy bárhonnan Magyarországon? Annyira nem. Szülők, testvérek, gyerek? Meghal, nem, nem, nem, nem. Mindenki felábbom, meghalt. meghalt. Anyukája? Anyukával nem tartottam azt a nagy kapcsolatot, nem volt az a anyak uh -huh. Testvér? Vannak, van, van, van. Van egy bátyám, meg van két félhugomból. De... Gyerek? Nincs. Mert arra már lett volna válaszolni. Volt feleség? Nincs, nincs, egyedi vagyok, egyedi vagyok, egyedi vagyok. De hogy én kiveszem a hangjára, jól van? Meg vagyok, meg vagyok, minden rendben, minden rendben. Mi a frázskünyhónak te hallgat engem, miközben remetet? Mire Mire vagyok én jó? Én szeretem magát nézni, szoktam magát nézni a 168 órába, én szeretem ezeket a műsorokat. Nem tudom, ez a Lesz, az aberrációm, hogy szeretem nézni a magyar politikát, hogy mi a, mi a helyzet ott van, és látom, hogy baszki, mi a faszért mennék hazat. De nem. Kölgyön nekem egy e-mailt, és írja meg, hogy hol van, a, tehetem, meglátogatom. Bár nem hívott meg. Jó, jó, jó, jól jó, jól lenne. Jó, lenne, jó, lenne. Én nekem egy e-mailt? Persze, hát mi az e-mailt, én nem tudom már. Dörö pont, tehát mint doktor, kis d-kiser pont. Várjon, várjon, és már túlam, az itt az, aztán az nincsen. Te tudnál küll nem, de, de, de, de, de, de, de, de. hát ha nézel engem, jön ja, nincs kívül. Írja be ide, izébe, a kejfeje a csípában, hogy tudjuk. Várjon egy pillanatra, fölírom, és megnézi a műsort. Szoktam nézni, szoktam nézni, de most Nézi vagy csak hallgatja. Nézi vagy hallgatja most. Most éppen nézzem magát a kejfej, Jancsi. Jó, várjon, akkor fölírom magának. Várjon. Majd te oda a kamerához, jó? Oké. Okay. Ezt most nem magának mondtam, ezt a kurtácsnak ja. mondtam. De akkor is most így szeretném megmutatni az úrnak. Most látja ezt? Mit itt látok? Így, most most le lehallítottam, meg leállítottam a kejfejére. De nem, most itt, itt, itt abban nem sokat lát. A megjegyzések Des. ki van a kapcsolva. Jó, az igaz, az, magára igényt tartok megjegyzésekre, nem. Tehát dörö pont, mint doktor, a nevem fialajanos, fiala, kuka, gmail.com. Egy területet szeretnék kérni, mert... Kettőt is kap. Várjon egy percet, aztán gyorsan beírom itt a Tehát Dörö pont, hát ha, tehát Kisdé kisd, kisd, Kiser pont, Fiala Janos, eh? a nevem, kukac, eh? fialajanos, kukac, gmail.com. Dr. Fiala Janos, kukac, gmail.com. Nem, a, a, doktor, a doktor után van egy pont, tehát Dörö pont, fialajanos, eh? kukac, gmail.com. Az én e-mail címben Balog, <laughs> Micsoda? Tibi Balog. Digi? Uh, Argóból szedtem ezt a művész nevet. A... De Digi? Oh, Tibi. Micsoda? Balog Tibi. Rendben van, de Tibi Balog? Tibi Balog 22kukat gmail.com Jó, rendben van. Oké, okay, oké okay. Viszont hallásra. Hello. Én megmondom önöknek, a Kurtács, csak itt önök nem látnak, számtalan meglepetést okozott az elmúlt időben. Az egyik meglepetés az volt, hogy én nem gondoltam volna, ugye volt itt valamikor egy pár nap szünet, hamarabb, mint én, fölnyalábolta a feleségét, vagy legalábbis azt a nőt, akivel ő együtt van, és úgy elmentek Görögországba, mint a sicc. Én még itthon voltam, amikor kérdezte, hogy mi a helyzet, és olyan görögországi képet küldött, nem volt rajta lakókocsi, volt rajta nem egy görög volt rajta. Nem, görög nem volt rajta, medence, medence volt rajta. Medence volt rajta. Soha ki nem néztem belőle. A kurtács arra ékes bizonyíték, hogy az én emberismeretem nem tökéletes. Pedig meg voltam róla győződve, hogy győződ, vagy ha valaki ismeri az embereket, az én vagyok. És akkor tessék, jön ez a kurtács és betesz nekem. Hát ez van. Miért kapsz agyfaszt? Keresed a térképen a helyet? 061 20 388 Baszki, miért menjek hozza. Hogy volt egy életre sziget? Jó leged! Jó leged, Jánfiarul! Ez geniális volt, egyszerűen feladobta az egész napomat, úgyhogy fantasztikus! Hát ez <tos> okay, fejöncsi! Akik most elkezdenének savanyúan, <tos> azt kell, hogy mondjam, hogy az ember nem minden nap talál aranyhalat. Támogatás, jelentkezés, dörö.fialajanaskukat.gmail.com Jó reggelt! Jó reggelt, kívános, Fészer vagyok! Na hát mondta nekem valamelyik nap, hogy ez nem kívánság műsor, vagy legyen telefonos, de ilyenek miatt érdemes a telefonos dolgokat megtartani, ilyen beszélgetések miatt. Én ezt értem, de ehhez az embernek olyan energiákat kell mozgósítani, amennyi energiát azért ön legfeljebb a Kujbisevi erőműben láthat még, mint bennem. A környezete meg is szívja, a szegény lányom, akinek mondom, hogy szeretsz legalább annyira, mint a műsorom, ez jön át egy ilyen telefonból. 061 12 először támogatás jelentkezés részvételre. Egész évben sziget, köszönöm. Egész évben sziget, megvan véve, zseniális. Ez az egy hét együttlét, hogy nem tudom mi, de ez az egész évben sziget... Nem értek. Látom, látom. Van mögöttem karácsonyfa, görög sziget. Ki mit akar? 0-at, 1-2-5-3, 88-12 másodszor. Na, 9 óra 3-ig elmegyek, még már most legyen az 12. De akkor többet már nem számolok. Na, zenét ne kérjenek egy zenítő. Ugye hogy hallgatnak a Klub rádióban engem és hivatkoznak a műsorra ennél többet nem is lehet elképzelni. Ha ez tényleg így volt, és minden lett volna így, ha ezt mondja. ment egy e-mail válaszolni kéne majdra. Te is kaptál e-mailt, Kurtás? Még reggel? Hajnalok, hajnalem. A január harmadikai találkozónak érdeklődöm az időpontja felől. Vajon fog válaszolni Nagy Gergely Miklós? Mit gondolnak? Jó reggelt! Jó reggelt! Imádni volt a TV és irízésem érto. Ennyit szerettem volna. Nagyon szépen köszönöm. Jó esett! Jelentettem. 9 óra 3 van Még van 73 másodfelsz Igaz, hogy akkor már 9 óra 4 lesz De azután már minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Minden nap meglepetés És minden nap korlátozott apokalipszis. ebből ma pár dolog megvalósul Hétfő 714 Ha nem ez volt az utolsó Jelentkezzenek beszélgető partnernek És támogassák a műsor Majd biztos olyan is lesz, hogy jelentkezzenek Vagy iratkozzanak fel a nem tudom mire 44 Euró az 4.18-ra felmászta magát, jó, inkább 4.17, dollár 3.95, az milyen hullámvasuton van. Na Isten áldja magukat!